Szervusztok, kedves hallgatók, a MetiHetor Podcast 261. megszakítjuk műsorunkat adását. Halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Nem pontosan tudjuk, hogy miért is ez lett a műsor címe, de az biztos, hogy az elmúlt majdnem két hétben megszakítottuk egy kicsit az adásunkat. Ennek nem az volt az oka, hogy bármelyikünk is nyaralni ment volna, bár voltak olyan elemek is, nem, hogy mintha te egy kicsit nyaraltál volna kelt. Hát, kitettem a lábamat a városba, fogalmazzunk inkább így. Ezt, ez esetetben mindenképpen nyaralásnak tekintendő, szerintem. Én pedig nagyon-nagyon dolgoztam, de annak most vége egy kis pátradőlés van. Úgyhogy visszatértünk az adás megszakításból, hogy aztán én rögtön el is menjek nyaralni a jövő héten, de azt hiszem, az nem fog minket megakadályozni talán egy felvételben. Hangosabban beszélünk. Ahogy szoktunk. De ne szaladjunk előre, meg ne szaladjunk hátra. Most éppen pont nincs megszakadva az adás, hanem effektíve adás történik. A háttérben itt nálam szerintem mindenféle zajok vannak, de nem tudom, hogy ez be e hallatszni az adásba. Minden esetre biztosan biztos előre is elnézést kérek a, a távolabbi szavákban üvöltve kártyázó gyerekek miatt, illetve a nyitott ablakon beszüremlő kertvárosi zajok is valószínűleg ide csatlakoznak majd be. Ez egyébként tök nem hallatszik, de hozzá tudok még csapni egy a távolban lévő rendező pályaudból ide szűrődő zajai típusú zajt. Nekem már nem nagyon tűnik fel, de még lehet, hogy belehalja valaki. Végre, végre valahára ilyen atmoszférával feljavított adást csinálunk, vagy csöndeset, ami szintén nagyon jó. És még azt kell, tudjátok, kedves hallgatók, hogy kelt ezúttal nem a szokásos mikrofonjába, hanem egy fülhallgatónak az oldalába beszél bele, ami hát azt sejtetné, hogy hallgathatatlanul szar az egész, de nem tűnik egyelőre annak nekem innen nézve. De ha esetleg az, akkor mégis gyungottan panaszkodjatok. Semmit nem tudunk ezzel. enni könnyített felszereléssel érkeztem haza Miskolcra. Tehát a szokott összedugjuk, meg barkácsoljuk, felakasztjuk, bekapcsoljuk, áramban látjuk el típusú felszerelés, minden nincsen nálam. Na, a barkácsolásra jut eszembe az első dolog, amiről beszélni akarok. Ez egy teljesen friss élmény. A Leg, legdrágább feleségem azzal tért haza egyébként a balatoni gyerek nyaraltatásból tegnap vagy tegnap előtt, hogy valahogy így, hogy a vidéki Tesco-ban vásárolt egy cukikis ruhácskát magának, amiben benne felejtődött a lopásgátló. Eskü, hogy megvette, de benne van egy ilyen lopásgátló a, a ruha közepében, és hogy akkor most mi legyen. E, Hát megvan-e a blokk? A blokk az nincsen meg. És akkor mondtam, hogy akkor esetleg menjünk oda a Tesco ügyfélszolgálatához, hogy Isten bizony nem loptuk, de le kéne róla szedni a lopásgátlót. Ezt én is éreztem, hogy azért ez olyan... Hmm. Rizikófaktora van. Van neki rizikófaktora, igen. E, aztán felvetettem azt, hogy egyébként, ha így hordanál, szerintem őrült menő lenne. Nem? Egyszer vettem egy valamit, amiben nem is a lopásgátló maradt benne, csak ilyen csipogós csip volt, de abból a, a hamarabb felizgatható típus. Erre uh -huh. talán. Ez egészen addig rendkívül mókás, amíg egy interjúra szaladva nem állítanak meg, mondjuk a Librinek a kapujában befelé menet, meggyanúszó és könyvet próbálsz, bevinni. Hát igen. Na jó, ezért aztán lehet, hogy mégsem jó ötlet benne, maradni, hogy benne maradjon a lopásgátló. E, úgyhogy utolsó esélyként azt mondtam, hogy hát akkor nézzük meg a YouTube-ot. Én bátran beírtam a gátló eltávolítása kereső kifejezést, talán nem fogsz semtel, sem a hallgatók megdöbbenni, azonnal több magyar nyelvű videót is találtam, melyek közül az egyik egy nagy mágnest javasolt, de a másik meg azt mutatta be, hogy hát van itt ez a fogó, ezzel szépen összetörjük a műanyag alkatrészeket részeket, és utána szétjön az egész a picsába és lásd csodát, pontosan ez történik. Tehát egy egészen hétköznapi kombinált fogóval, egy kicsit úgy, úgy kell megtörni, mint a diót, hogy mm. széthasad ez a bütyök és amikor oda bejutsz a, tudod, van egy tüske, amit átszúrnak az anyagon, és a másik végén valahogy az részül. Hát az úgy lényegében onnantól kezdve egy szét kapható. De nem tényleg egy nagyon nagy mágnes kell hozzá? Egy nagy mágnes kell hozzá, igen, és nekem ilyen nem volt itthon, egy kisebb mágnesre próbálkoztam, de az nem sikerült. Iszonyú érdekes, tehát nagyon, mindig is szerettem volna tudni, hogy mi van belül. Most végre láttam, le is fotóztam, és szívesen be is teszem az adásnaplóba, mert semmi. Egyébként, tehát egy, egy, egy ilyen gyűszűszerű képződmény, egy kisebb gyűszűszerű képződmény, a kettő közötti rugó, és a kisebb gyűrűben három fémgolyó valahogy ott a szélein. Ez, ezek, ezek vannak benne, és aztán utólag próbáltam rekonstruálni, hogy vajon hogy működik, de ez nyomokban sem sikerült. Nem az van, hogy a golyókat a mágnus, akkor ezek szerint kitereli valahogyan abból a vacakból, amiben tartja? De, de, de valószínűleg ez van, igen, igen, igen. De hogy arra nem jöttem rá, hogy az hogyan tartja ott magát. Minden esetre igen, valami ilyesmi van, nagyon kis szellemes az egész, nyilván, de... Tehát egyáltalán nem kell hozzá semmilyen speciális eszköz, hanem tényleg egy kombinált fogóval. A, a ruha a legcsekélyebb bántása nélkül is eltávolítható volt. Ami az esetben jó jött, mert tényleg nem olyan volt más ötlet, és nem tudom, tehát tényleg ez a menjünk oda az ügyfélszolgálathoz hülyén nézett volna ki. Minden esetre azt is megtudtam, hogy ja, és akkor még ami egy érdekes dolog, hogy ha már így szétszedtem, akkor gondoltam megnézem, hogy maga a lopásgátlásra, tehát ugye ez a, ez a mechanika az arra szolgál, hogy ne lehessen áltávolteni ruhából könnyen, Igen. de hogy mi az, ami jelez a, a kiáratnál. Gondoltam, hogy valamilyen egyszerű NFC chip kell legyen benne, vagy RFID is ilyen antennás valami. Hát lehet, de ö, ugyanaz az ilyen hosszúkás műanyag ö, ö, tokszerűség volt benne, amit egyébként egy ragasztószalak kíséretében, akár könyvekben is lehet látni, vagy beleragasztva ilyen egyszerűbb tárgyakba. És azt is szétszedtem, ha már a szétszedésnél tartottunk, és kizárólag fém e, ilyen lapokat találtam benne. Sehol semmi nyomtatott áramkör vagy antenna, vagy semmi ilyesminek a nyomát nem láttam. Most kéne akkor begépelni azt, de tegyen, hogy laptopom vagyok, nem fogom megtenni, hogy hogyan működik a lapásgátló. Igen, tudom, hogy ez lett volna a következő feladat, és erre azt gondoltam, hogy ennyire is érdekelne, de ma még erre nem került sor, mert nem tudom, hétvégén van, és inkább a gyerekekkel mentünk fagyizni. De tényleg, azért ez érdekes lenne tudni. Azért mindenképpen egy olyan élmény volt, hogy így, hogy így már megint nagyon megemeltem a kalapomat a mérnökök előtt, akik olyan zseniális dolgokat tudnak kitalálni, hogy csakna. na. Ilyen egyszerű eszköz, és á, nagyon menő. Igen, lényegében semmi nincsen benne, tehát olcsón lehet gyártani. Uh -huh. Ilyen módon nem is probléma, hogyha benne marad a ruhában, hiszen a hülye majd otthon leverik a lapáccsal. Egyszer régen hasonlóképpen jártam egy üvegviszkivel, de mondjuk az 10 éve volt. Remélem üvegvágóval vetted le. Hát az egy ilyen több napos projekt volt. Ott mindenféle eszközt bevetettem. Az, az nem volt ilyen egyszerűen hekkelhető hogy egy kombinált fogóval széttöröm a foglalatát. Az valahogy ráadásul ilyen drót, ilyen vastag fonott drót ölelte körül az üvegnyakát, és nem is lehetett miatta kinyitni, tehát volt valamilyen sapkácska is a, a kupakon, tehát nem lehetett hozzáférni az italhoz, mert azt megmertem volna itthon úgy is, hogy inni, hogy, hogy rajta van a lopásjelző RFID, de nem, nem nem lehetett. Azt végül úgy emlékszem, hogy ott tényleg ilyen véső kalapács, izgulás, hogy ripítjál a töröme az üveget, és nem is emlékszem, hogy végül hogy sikerült reklámhelyek következik, én erre mindig rájövök, amikor valamire tudom használni, hogy a Dremel eszköz az egy ö, csodás dolog. Felraksz egy kicsike vágókorongot és átnyír sok mindenen. Ö, ennek megfelelően mindig én szégyenteljes dologra szoktam használni, mint hogy legutója ez a... Oké, okay, most ezt a leszakadt fa vackot, tehát hogy kicsit átütöttek a csavarok. Kalapálni már mégiscsak paraszt dolog lenne, millany, ha lecsiszolnánk a végét finoman, <síns> <síns> hogy ne <nyilván látszol> annyira. <síns> Bocsmány, mocskos mocskos munka volt, ellenben tökéletesen alkalmas volt el legalább a szerszám. Aha. És nem is rontott el a menetet legalább, ami szintén egy előny. Nem, nem, nem, nem. nem. És hát átmenő csavart tart, ugye? Ha valami, akkor az. Na viszont, hogyha már a kókánymunkánál tartunk, jöttem még egy valami történettel, vagy egy élménnyel. Egy, ez egy negatív élmény lesz, előre fogom bocsátani. Egy meg nem nevezett bank, mégpedig az OTP lesz a főszereplője ennek az történetnek amely bank lefejlesztette a Simple nevű alkalmazást, amit szerintem már nem egyszer dicsértem itt adásban, mert nagyon-nagyon bírom azt az alkalmazást. Nem mellesleg azt teszi lehetővé például azt, hogy Simple Pay használj, vagy izé, bocsánat, Apple Pay-t használjon az is, akinek a bankja ezt nem támogatja. Tök menő. Na most, ez a Simple App az utóbbi hetekben elkezdte azt csinálni nekem, hogy eh, nagyjából... Eh, tehát, hogyha használtam valamire, és aztán kiléptem belőle már, mint nem logout-tal, hanem ö, csak átléptem egy másik alkalmazásba a telefonon, akkor elfelejtette, hogy ő tudja a jelszót, és újra jelszót kért tőlem. Lévén ebben egyébként itt tudom én, fizetési funkciók is vannak, úgyhogy ebben egyedi jelszavam van, nem megjegyezhető, hanem mindig oda kell fordulnom a, a tárolóhoz és meg kell tőle kérdezem, hogy mi a jelszavam. Na most a szimplő appot használom például arra, hogy parkoljak vele, mármint, hogy fizessek a parkolásért, meg egyébként arra is, hogy azért mindenféle hűségkártyákat abban tartom, és ha mm -hmm. mondjuk fizetek a DM-ben vagy a Decathlon-ban, akkor így előveszem és megmutatom a pénztárosnak. Nem tudom, hogy ez miért jó, de valamiért... Gyors Ebből kérdés, te, amikor a telefonból válogatod elő a hűségkártyákat, te is rutinból elnézést kérsz érte, hogy fassággal tartod fel a teljes sort? Nem, én nem, hanem én ehelyett azt szoktam csinálni, hogy mikor már az előttem levő fizet, akkor én elkezdem keresni a megfelelő kártyát, és így már fel vagyok készülve. Aha, a másik megoldás. Na de, most erre az jött el, hogy tehát így ott állok a pénztárnál, hú, megnyitom a szimpló alkalmazást, például ma és a decathlon eh, hogy megmutassam ezért, erre mondja, hogy akkor kérném a jelszót. Hát ne üljeskedjünk már, most akkor átmegyek a jelszőemlékeztetőbe, kikopizom, visszajövök, beírom. Hát nem. Na, gondoltam, hogy jó, ez valami bénaság, de biztos elrontottak valamit most például a Apple PS átállás kapcsán. Nem baj, mert akkor, bár eddig nem voltam ennek híve, de van olyan opciója is az apnak, hogy, hogy Facebook login, meg Google login. Tehát, hogy SSO. Hm. Akkor legyen, engedélyeztem a Google, belépés Google a funkciót. A belépés google funkció működik egészen addig a pillanatig, amíg fizetésre nem kerül a sor például egy parkolásnál, mert akkor újra jelszót kér ez a rohadték. Pedig már beléptem. Na jó, hát ez így nagyon idegesítő, de tényleg nagyon idegesítő, mert pont ugye az a lényege az apnak, hogy olyan helyzetekben használod, amikor nem akarsz jelszóval bíbelődni, és egyébként egy olyan eszközön tartom, amiben Face ID van, és amit még mit tudom én, az ikertestvérem, ha lenne, se tudná átvenni. Fine. Gondoltam, hm, megírom én ezt az ügyfélszolgálatnak. Tehát írtam egy ilyen rövid, nem lebaszós típusú, hanem hogy e helyzetet leírós típusú levelet, hogy ez van, van ismernek-e esetleg valami workaround ami megoldja ezt a problémát. Levelemre az alábbi választ kaptam tájékoztatjuk, hogy bejelentését az ES21-3921 stb. stb. stb. per 2019 iktatószámon nyilvántartásba vettük, amelyet a rendelkezésünkre álló információk alapján. Fogyasztóvédelmi szempontok és a jogszabályi előírások szem előtt tartása mellett az általános felhasználási feltételekben foglaltak szerint kezelünk. Arra törekszünk, hogy a lehető leggyorsabban megoldást találjunk bejelentésére. Válaszunkat a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő határidőn belül küldjük meg önnek. Ez 11 napja volt. Azóta utaló se jött. És hogy? Egyszerűen nem értem, tehát azért a, nem csak az OTP-nél kisebb, de az OTP-nél nagyobb cégek is képesek arra, hogy ilyenkor egy ügyfélszolgáltatás azt írja, hogy akár bemásol egy ilyen típus választ, vagy azt mondja, hogy nem tudjuk, de majd megnézzük. De hogy azért az már olyan elég általános a világban, hogy egy ilyen levélre szoktak válaszolni. Nem 11 napon belül, hanem hamar. és hmm. Semmiképpen nem egy ilyen bigfa paromsággal, hogy iktatószám van. Na, ma írtam is egy levelet, hogy tök jó, hogy van iktatószám, de nem lehetne, hogy inkább csak válaszoltak, hogy mi van. Amire természetesen jött egy autómat a válasz, hogy kérdését rögzítettük, panasz, panaszkezelés szabályai szerint mi előbb visszatérünk önhöz. Nézd, a világ leggyakrabban ismételt hazugságainak listáján nyilván ott van a oly gyakran hallott hívása fontos számunkra. Ja, igen. Ezért. De az is nekem egy otp élmény volt, ezt szerintem már meséltem itt adásban, amikor egyszer egy ilyen hosszú, nagyon sok várakozós betelefonálás után bejutottam az OTP menübe, ahol egy adott ponton azt mondták, hogy hívása fontos számunkra, ezért kérjük ismételje meg később. Egyik régi tervem szerintem már is beszéltem róla, hogy hát Kodály Zoltánba ojtott Bartók Bélaként kellene telefonnal összekötött számítógép segítségével névzenét gyűjteni, indulni a telefonia világába. Úgyis, mint ezeket a elbaszott, kisbitrátájú bitrátájú zenéket, amiben időnként beleszól a női hang, hogy hívás a fontos számunkra ezeket így egy albumban rendezni, mint egy... Azt csodálatos lenne, ebben nem tudom, ki hallgatná. Tehát el tudod képzelni, hogy mondjuk erre kocogsz? E, ezt egyáltalán nem. Azt, hogy ebből mondjuk a Ludwig Múzeumban vagy kisebb tárlatot egy kabátakasztók között például, az simán. Azt én is, és az nagyon menő lenne. Az tényleg nagyon menő lenne. Már csak tényleg annyit ehhez a témához, hogy kedves hallgatók, ti, akik használtok Simple apot ti is tapasztaljátok ezt, vagy ez nálam van csak, és gyorsan uninstallálják és reinstallálják, és akkor majd minden csodálatos lesz. Vagy esetleg van más workaround, vagy valami. Én ki még nem zártam belőle sose. Vagy megadjam jelszónak az 1, 2, 3, 4, 5, 6-ot. Ki még nem zártam belőle, ellenben legutóbb, amikor be kellett jutni, mert valami változott, ASF, vagy akármi miatt emiatt, nyilván tartott, akkor valami kormányhivatalban sorban ülve, rá, rájöttem, hogy nem dobáltam be az, autóba, az autó mellett a, órába a pénzt. Úgyhogy 5 perc alatt e, Sovány malacvágtában nulláztam le a jelszavamat hozzája, pont azért mert sem volt a jelszótároló. Majd kb. állítottam valami dinje 23-at, hogy e, ezért Simple Pay kártyám tulajdonképpen úgyse nincsen, amikor egyszer regisztelni próbáltam, akkor ez a funkció éppen nem működött. Az egy másik történet, hogy a saját bankártyám viszont nem volt nálam amit égtem, mint annyi teszkos húter előtt, aki volt annyira jó, hogy utána este az autó előtt visszajött a bevásárlásommal, hogy remélem most már megoldottam a pénz szituáció, és mondta, hogy most annyi kártyám van, amennyit nem szígyelek. És akkor inkább lopják esetleg, és akkor vigyék a Csereszkén 42 jel szóval. Ha esetleg még kimélezik előtte a havi autópályamat, akkor azt nagyon megköszönöm. De hogy ezzel én nem akarok. És tudom, hogy ez az abszolút rossz hozzáállás. Nem, ez az abszolút jó hozzáállás, hát ezzel szopni nem akarsz, főleg egy olyan eszközön, ami végtelen okos mindenféle azonosítási technikákat tud, meg egy olyan világban, ahol már ezer dolgot kitaláltak arra. Érted, hogyha a gmailbe nem kell beírnom jelszót időtlen idők óta, ha a jelszótárolóm megelégszik az arcommal, és időről időre szól, hogy azért most már néha írjam már be a jelszavamat is, tényleg csak azért, mert nagyon régóta ugyanezzel az arcsal lépekbe mindig. Akkor Hát akkor ezt nem lehetne megoldani. De meg lehetne. Most sem mondod, én is nagyon Hát ugye? Telefonom, új lenyomatos, laptopom, új lenyomatos, asztali gépemben meg security token van, azt csak meg kell nyomni a gombot rajta, és akkor azt mondja a Windows, hogy szia! Ellenben nekem is a wifi szolgált élményem, amennyiben egy este a. hát már húzamosabb ideje elmúlt június hónap közepe végén. Úgy döntöttünk öcsémmel, hogy már mégsem főzzünk most, hanem rendelünk egy kis vödör, úgynevezett húst a kárcétől. Erre azt mondták, hogy 30 percet kiszállítják, plusz-minusz áfa, tehát hogy egy órán belül lesz vacsoránk, és akkor nem az van, hogy még egy lecsónaknak ki amit egyébként szeretek csinálni, de aznap éppen nem volt főzetnékem. Vártuk, vártuk, vártuk, megnéztünk egy sorozatrészt, megnéztünk egy másik sorozatrészt, megnéztünk egy filmet, főztünk egy bográcsot, sütöttünk egy krémest, felneveltünk egy gyereket, meghódítottuk a szomszédországot, és még mindig nem jött a kaja. <gül> Gondoltam már panaszt teszek, de hát az ráér igazából holnap is. Kerítettünk valami ízlet, a kaját, amit a helyben meg lehetett kb. kirágtuk a hűtőből a belekötött káposztát. Amikor is, immár az közeledve, talán 11 óra környékén, csengetett egy picit megviselt, amúgy nem KFC-s futár, hanem a netvincének a saját futárja, hogy neki ezt most ide 10 perce, nem sokkal a étterem zárása után, és hogy megnézte, hogy milyen időpont van rajta, picit meglepte, úgyhogy elnézéskéréssel kezdene, itt van a vacsoránk. Szoroztam, osztottam, kivontam, hatványoztam, és kijött az, hogy két és fél óra késés, plusz egy vacsora, vacsorával később vagyunk, mondta neki, hogy nagyon kibaszok-e vele, hogy ezt most nem veszem át. Azt mondta, hogy egyáltalán nem baszok hogy hogyha nem veszem át, sőt, ő maga sem tenné ezt, hogyha... Ha megkérdezném, voltam, vagy jó, akkor ezt köszönöm szépen, nem kérem. Majd pedig azon melegében írtam egy panaszlevelet a KFC terméket üzemeltető Amrest nevű cégnek, amire azon nyomban jött egy válasz, innentől tudom, hogy a válasz az 23-23-kor érkezett meg június 19-én. Kedves hölgyem, uram, köszönjük üzenetét! Örülünk, hogy írt nekünk vendégénk véleménye nagyon fontos számunkra! A következő néhány napban... Felveszünk önnel a kapcsolatot, köszönjük, hogy megosztotta velünk véleményét. Üdvözlettel, Amker csapat! Következő levél ismét tőlem van, hogy hét napja tettem panaszt egy két és fél éves rendelés miatt, esetleg tettek-e valamit az ügyben, illetve hogyan tudnak visszaküldeni a pénzemet, mert uh, tekintő, hogy nem kaptam csirkét, uh, nem tartom tisztességesen, hogy megtartják a pénzemet. Igen. Ráadásul megnéztem az ő oldalukon, valóban még tervben levőben szerepel a rendelés, tehát még csak az sem van, hogy. Uh, hogy ott, ott csekkolnak a rendelések, hiszen nem szállították ki a saját rendszerük szerint sem. Erre, erre sem jött válasz azóta sem, tehát a néhány nap az még tart. Azóta megérdeklődtem a bankomtól, hogy hogyan lehet chargeback ezt a pénzt, mondták, hogy tekintve, hogy ez teljesült az utalás, ezért nem chargeback kelni kell, hanem a fizetési visszahívási nyilatkozatot kitölteni PDF-ben. Ez 1500 forintokba fog kerülni, tehát további kb. 2000 forint marad majd a csirkének az árából. Erre még nem szántam rá magad, hogy papírlapú papír papírokat töltsek ki, de hamarosan ez fog következni, csak hogy érezzék a törődést. Rendkívül módon vicces. Simán megérteném, hogyha fognád magad bemennél egy köföcöbe, rendelnél egy nagy vödör csirkét, és aztán az arcába vágnád szegény, mit sem sejtő és teljesen ártatlan eladó kislánynak azzal. És közben többen videóznak az esetet, és föltennétek a YouTube-ra, hogy ezt érdemli az a köföcö, amivel ez történt. Hát a francia gazdál, nyilván izével traktorral együtt hajtanék be egészen a pultig. De itt az ilyet ferdeszemmel nézik. Azt hiszem, mint az a Joseph Bouvée, ez volt talán a a neve. A kétszer is bement traktorjával a McDonald'sba, ő azóta sem utazhat az Egyesült Államokban, mert terrorista listán van. <gül> Te nem akarnád ezt, úgyhogy jó van, akkor ezt ne csináld. Ezt nem fogom tenni. Ellenben ha egyszer sikről visszaigényelni mind a 2000 forintomat, akkor beszámolom majd, beszámolok majd a dologról, addig náluk romlik a pénz. Nehéz lehet egyébként ügyfélszolgálatot működtetni, az tényleg egy külön tudományos önálló szakmának is tekinthető, és ezt én nagyon értem. Meg azt is el tudom képzelni, néha, hogy elvesznek dolgok, hogy elvesznek felhasználói visszajelzések. De ez egyáltalán nem segít semmit. Tehát az, hogy tudom, mindezt tudom, ez nem segít azon, hogy legyőzzem magamban a a végtelen lenézést, amit kelt bennem ez a... Tehát, hogy az, az, azt tudom az ilyenektől gondolni, hogy Isten decikik vagytok. Minden ilyen megbocsátási szándékom ellenére, és csak ez jut eszembe, hogy hát barátaim, lehet, hogy szül a feleségetek, lehet, hogy mindenkit pont kiruktak, de ez engem nem érdekel, és nem is nagyon tudok vele mit kezdeni, és hát kíváncsian várom, hogy hogyan teszitek jóvá. Nyilván értem, hogy egy egy hálónak a résein eseképpen át, ami valószínűleg az esetek több, vagy nagyobbik részét felfogja. fogja. el tudom képzni, az esetek nagyobbik része, ami erre a azért, hivatalos címre megy ki, az arról szól, hogy nem volt elég pöttyös szalvéta. És arra valaki megnyomja a pöttyös szalvéta standard választó elnézését kérjük. Csíkos szalvétaszállítmányánkat megfeleztük, pöttyöseket megdupláztuk. Igen. Vagy küldenének érted egy extra kiszállítást ingyen. Vagy nem tudom, egy csirke szárnyat, vagy egy bögrét. Ó, ez ilyenre én már nem vágyom. Rendes országban ez egy csomószor történik meg. Ren nem, bocsánat, rendes ország. Ne hülyeskedjünk, ma voltam a Sárkánycenterben. Te tudod, mi a Sárkánycenter kelt? Az a kínai, amelybe nem járok, mert az kifelé van már tőlem is. Igen, az majdnem a Ferihegyi reptérnél van, de nekünk ezért viszonylag közel esik, és egy ilyen kín kínai nagy boltol egymás mellett vannak elektronikai standok, meg halásznadrágot áruló, meg kozmetikumot, akkor standok, és a lányok mindig oda szeretnek engem kivinni, hogy tokot vegyünk a telefonjukra, mert a tok az náluk egy identitásképző elem. És, és, és ma tapasztaltam azt meg, érted, hogy, a, hogy, a, hogy az eladó így összeszámolta a számológébe, mert vettünk pittam egy pár ilyen egyenként 1500 forintos dologból viszonylag többet. És akkor mutatta, hogy akkor ez 8600 forint. Legyen 7800, mondta ő, elem van az órába? van otthon elem, Vagy tegyek? <gül> és itt tett, tett az órába elemet, mert az is úgy gondolta hozzácsapja, szóval, hogy így, törted, hogy eleve úgy kapsz kedvezményt, és tudom, hogy ez csak egy gesztus, és nyilván az üzleti modellt nem töri össze, és nem az én két szép szememért jár, hanem mindenkinek folyton adják ezt a gesztust. De hogy annyira izének éreztem magam, ilyen megbecsült vásárlónak éreztem magam, a nagyon sárkány sárkánycenterben, a lényegében a piaci kofa árusnál. És hogy ugyanezt az OTP-től vagy a köfecötől nem tudom megkapni. Ebben benne lehet az egyébként, hogy a piac az egy, az egy erősen más kultúra. Hát az egy klasszikus kereskedői kultúra az OTP-vel, az összes többivel valójában nincs személyes kapcsolatunk. Na jó, de amennyire én tudom, ha Amerikában történik veled ugyanez, akkor azonnal kapsz valami merchandisingot, vagy valami kedvezményes ajánlatot, vagy ilyesmit. Tehát, hogy az a rendszer része, hogy ilyenkor egy kiengesztelő ajánlatot kapsz. És, hm? bocsánat, már csak egy mondat, hogy az összes olyan online kereskedői rendszer, ügyfélkezelő rendszer, CRM rendszer, ami, amit én láttam valaha, abban mind hogy mondjam, erre ilyen külön modulok vannak a, a csökkentés, tehát a leszakadó, kilépő vásárlók meggyőzés arra, hogy mégis maradjanak, sőt a csörn figyelés, amikor a felhasználó interakciót elemezve a rendszer rájön arra, hogy ez a felhasználó ez így azt tervezi, hogy kilép. És hogy gyorsan adjunk neki valami kedvezményes ajánlatot, még mielőtt elmenne. Nem tudom, meséltem annó bankos Kokolond egyébként, hogy hogyan, hogyan intéztem én a hagyatékügyet az Erstében. Ja, igen, igen, igen, emlékszem. Hogy már beszéltél róla, de nem tudom, hogy most miért hozott fel, úgyhogy ezt érdemes elmondani. Lényegében az volt, hogy kettő külön ügyintézőhöz kerültem kettő különböző alkalommal, Az egyik az, az egy banki ügyintéző volt, a másik az egy fiatalapsrác. A fiatalapsrác végignézte a dokumentációt, amit én bevittem, a Lottil anyakönyvi hagyatékáltadó végzés eredeti példány, stb. stb. stb. Majd észlelte, hogy három darab örökös van, akik három különböző ember, és azt mondta, hogy, hogy ezzel nem tud mit kezdeni, mert minden hogy a Glédában ott találnánk előtte mind a hányan az ország különböző pontján összeseregelve, és akkor majd ráüti mindegyik papírra a pecsétet. Mondtam, hogy ez nem nagyon lesz így, mert az egyikünknek már intézték, ezt ő nem tudta feldolgozni. És aztán, ilyen, nem tudom, én naív hittől hajtva bementem egy másik bankfióba később, amikor láttam egy erztét, a Florian télen, amikor éppen arra sétáltam. Oda, oda kerültem egy Ágneshez, akit a jó isten tartson meg. Aki hívta a főnökét, mert egy dolgot nem értett a dologból, a többit azt hiszi követtem, mi van meg az ő rendszerükben dokumentációként, megnézte a számokat, meg neveket, meg papírokat, amik voltak nálam, majd azt mondta, hogy jó, akkor elintéztük. És hogyha a öcsémet még beküldöm, mert mondtam, hogy te ketten vagyunk, és mind a ketten Pesten, akkor mindenképpen mondjam neki, hogy őt keresse, mert ő már tudja ezt, és akkor neki egy 10 perccel rövidebb lesz. Uh -huh. Ez az ennyi. Ez pontosan az ennyi. Igen, igen, igen. Szerintem, amikor ezt mesélted én, akkor már elmeséltem azt, amikor egyszer a, az ikrekkel voltam valami ügyet intézni a kormányablakban, és az egyiknek van anyakönyvi kivonata, de a másikét elvesztettük valahol a viharokban, és, és akkor be kellett adni mind a két anyakönyvi kivonatot. Az egyiknek ezen másolata van a másiknak megeredeti. És akkor mondták, hogy hát de az egyik gyereknek nincs itt az anyakönyvi kivonata. Mondom, igen, de minden más irata itt van. Hát igen, de hát azt én nem tudhatom. Hát mondom, nézze. Ugye mind a kettőt Pólénak hívják, itt állnak ön előtt, nagyon hasonlítanak egymásra. Elhiszi nekem, hogy ikrek. Nem tudom papírral igazolni, de nézem már ki az ablakon, elhiszi. Kinézett? Hát ja, tulajdonképpen el. És akkor aláírta, amit alá kellett. Igen, ott is az történt, hogy valahogy nem akasztotta meg a folyamatokat a teljes agyament bürokrácia, de úgy megpróbálta. Na most a héten hallottam azt, hogy ez a családi éppen nem volt meg nekem, hogy minek utána anyám nem vette fel az apa nevét, mert csak a 20. századot írtuk már akkor is. Ezért apámnak nyilatkoznia kellett arra, hogy bár nem Szedlák a feleségének a neve, de ő gavallieres gesztussal a házasságban születő gyermekeket sajátnak tekinti. Hogy, hogy nevére vesz engem és Leventét. Eh, egy békés ember volt valószínűleg, ezért nem borította rá az ügyintézőre az épületet. De azért nem mindegy, a feltételezés maga, meg a logika, meg a, az egész mögött levő tudsz annyira avítas, amennyire valami lehet. Viszont van egy hét szavám egyébként neked. Na. Azt hallottad-e már, hogy másodlat, dével. Értem a kifejezést, nem hallottam talán, de nyilván az a példány, amit a, az ügyfél kap meg. Nem, ez valaminek a második eredeti példánya. Én ezt a érettségi papírpótláson kívül máshol nem hallottam még. Hát viszont másodlatot adnak ki, amelynek kiállításával az első ödlet, ami nem tudom, hogy létező szó ellenben, az érvényét veszti. Tehát nem lehet kettő darab ugyanén érettségi bizonyítvány. Ja, értem, értem, értem, értem. Tehát, hogy pótolják tulajdonképpen a... Lényegében igen, de erre kitaláltak egy szót is a biztonsekedvér. Aha, aha. Jó. Jól hangzik. Na de figyelj csak, itt az előbb megakadtál egy pillanatra azon, hogy azt mondtam, hogy a tok, a telefontok az identitás képzőelem. Nem akadtam meg, hanem hogy ez egy annyira jó és annyira fontos mondat volt, mit kell mondunk ennyire okos dolgokat. Ó, megtisztelsz. Helyez, helyezzünk ide egy ilyen könyvezőt. Én a telefontokokat egyébként nem nagyon szeretem, hiszen azért vettem egy telefont, hogy, hogy ezt telefonként visek. az autómra sem húza kívülre, semmit könyörgöm. Hát igen. Úgy is néz ki, mindegy. És úgy értem, hogy bizonyos telefonok leesnek és törnek, és stb., és utána az ember majd szikszalaggal meg postai ragasztószalaggal szereli össze, hogyha nem akar kifizetni sok ezer forintokat kielzőre. De a tokipar azért az egész ezen túl mutat. És régen gyanús volt, az emberek többsége nem azért horda egy csúnyatokat a telefonján, mert az, az megvédi a készüléket, hiszen nem teszi. Vagy nem minden esetben teszi. És az identitás képzőelem az egy tök jó magyarázat. Illetve amióta láttam a átlátszó iPhone-tok, mint bérlettartó című megoldást, ami hát szintén egy széles körben létező dolog, ez meg egy másik, vegyünk hozzá egy plusz funkciót valamilyen módon. Igen, és de hogy ez olyannyira így van, én, én is így használtam egyébként az ősszel a telefonomat az átlátszótokkal, hogy abban tartottam a bérletet, de hogy, hogy most pont az egyik lángyereknek a telefonját szerelőhöz kellett vinni betört kijelző okán, és és hogy még mindig benne volt a júniusi bérlete a a tokban. És uh -huh. kérdeztem, hogy kidobhatom e belőle, hát ez már semmire nem kell. Hát de akkor hogy néz ki, ha még egy bérlet sincs benne? Kérdezte ő, és nem kérdeztem vissza, nem azt mondtam, hogy oké, okay, akkor marad. Mert értem, hogy ez valahogy, tehát ez is valahogy egy ilyen referenciacsoporthoz való tartozás, nem tartozás jelzése. Úgyhogy... Ez nagyon-nagyon arról szól, hogy hát nem lehet pőre az a telefon, mert akkor csak egy telefon. Uh -huh. És nem az az eszköz, amit egyébként a legtöbbet használok. És egyébként szerintem te nem húzol tokot az autódra, de hát azért sokan vannak, akik, akik sok pénzt költenek arra, hogy felmatricázzák az egyik elemet, vagy hogy az egészet mondjuk matra fújassák. Vagy... Két matrica van a fenekén nyilván egy... Batman logóba beleszússzak oltotoró, valamint egy az autószínézrendkívül hasonló Teen nincs Technique, mert valamit csak kerüljön már rá. Na látod, akkor te is mégis csak ezt én, például, én, az én autóimban soha nincsen semmi ilyesmi. Nem tudom. De úgy lenne kedvem, csak inkább azt nem érzem, hogy nekem ez fontos lenne, hogy, hogy az identitásomat még pimpeljem azzal, hogy mit tudom, én spoiler teszek a fiátra. Mert egyrészt nagyon nevetséges volna, ugye? Igen, az, a spoiler az egy másik kultúra azért, ezt érzem. Hát szerintem az, az pont ugyanarról szól, mint a plüssdobókocka a pár fellógatva a visszapillantó már mármint a belsőre, csak egyel több pénzbe kerül. Uh, illetve a plusdobókockát meg azt cseszi el, hogy az, uh, az nekem elég sokat takarnak ki szerintem az időben a látótérből, ahová eleve be van akasztva a navigációra használt telefon, Hát figyelj, ehhez képest egy-két taxinak a, a kilátását azt lényegében olyannak értékelheted, mint egy mit tudom, a régi MiG-21-esben a, a kokpitot, hogy úgy az a sok kütyű és kapcsoló között úgy előrefele egy kis csőszerű kilátási rész van, de csak ennyi. Igen, mondjuk nem is feltételzi senki az, hogy taxis eléggel lehet lépni. Onnatak az egy hogy hányat rajta? Igen. Na jól van, hát ezek, ezek történtek én velem, illetve még egy kérdést is szeretnék feltenni, de aztán abban hagyom a személyes témákat, de ez még érdekelne, hogy egy új cég összerakosgatása kapcsán merült fel az, hogy kéne valami messenger platform, mégse e-mailen beszélgessünk egymással. És hogy, és hogy hát, hogy mi, mi legyen az a chat platform, én hosszú kutatások után arra jutottam, hogy még mindig a messenger az, ami legalább tehát egyrészt működik, másrészt mindenki ott van rajta. Tudom, hogy nem erre szolgál, de... Hmm. De azért azt tudom respektálni, hogy sokan mondják azt, hogy már pedig ők ott, aztán biztos nem. Tehát messengeren nem mondjak valami mást. És akkor én hosszú vívódás után azt mondtam, hogy a slack csak a hullámon át, így is sokat szopok a slack -kel. Mi lenne, ha telegramot használnánk? Most itt tartunk, de nem tudom, hogy egyébként ez jó ötlet és lehet-e a telegramot munkára használni. Nem tudom, Telegram, ha egy csatornád szeretnél az egész cégnek, akkor igen. Illetve esetleg mi cseteket emberekkel. Hát, ugye, igen, erre gondoltam én is, hogy ez egyfajta probléma, de aztán rájöttem, hogy ugye nem csatornát kell csinálni, hanem csoportot, mert a, csoport, a Telegramban a csoport az, ami csak a tagjainak látszik. Igen, de hogy mindenképpen csatorna lesz. Tehát, hogy úgy értem, hogy egy, egy kommunikációs teret. Ja, úgy, igen, igen. Na, de hogy, tehát Ugye ez olyan, mint ahogy a Messengerben is egy csoportot csinálok, ami egymás alatt ott sorjezik, tehát magyarul csinálhatok olyat, hogy cégneve marketing, cégneve nem tudom, és mindig másokat hívok meg bele, és csak azok látják, és akkor már ugyanott tartok, ahol a Slackben tartanék, ahol cseneleket tudok csinálni, annyival javítva az élményt a Slackhez képest, hogy ugye ott, hogyha két cég van, akkor a két cég csatornái közötti váltás az mm, pilótavizsgás. Még itt egyszerűen csak az, ott fogom látni a csevegéseimben azt a csatornát, amelyikben éppen update van. Uh -huh. Tényleg azt kell végig gondolod, hogy szükséged van egyáltalán több, több, több térre vagy több szobára? Hát egyébként nincsen, de majd biztos lesz szükségem. De szerintem de tehát így meg tudom csinálni, nem? Meg, meg, meg persze. Ö, a predeterminált elbonyolításról beszélnélek le. Hát, hogy ha majd kell, akkor majd megcsinálják. Ja, igen, egyrészt igen, másrészt ugye amit nem lehet így, hogy a, egy adott cégnek az összes dolgozója default lássa egy csatornát, ami esetünkben egy csoport, hanem szépen egyenként hozzá kell adogatni mindenkit, tehát hogyha tízfölén a benne a projektben dolgozók létszám, akkor ez már majd egy idő után bonyolult lesz. De én azt látom a Slackben is, hogy ott is, a Slackben is mindig gravitál a, a beszélgetés két csatorna felé, az egyik, a, ami a cégen belüli teljes, a másik pedig, ami, amit az ügyfél is láthat. És akkor nagyjából ez a két csatorna szokott lenni. A Macs-nak a Teams nevű megnézted? megnézted? Nem. Mivel le akarják nyomni a slack -et. Nem, nem, nem. Érdemes? Van nekik valami ilyesmi, fogalmam sincsen. Ja, nekem csak, csak slack vannak, és az is ez a legevék, a tingatom, hogy volt ott valami, aztán majd villak, ha keresnek. Na jól van, hát akkor ez tehát egy kérdés, kedves hallgatók, nyilván értetek ehhez, ezért aztán biztos meg tudjátok majd nekem mondani, hogy van-e jobb ötletetek? A Slack-re ne próbáljatok rábeszélni. Én is, vagy 6 hét Slack csatornában élek, és végten utálom, hogy, ahogy a kelt is, hogy reggel egy végkel kell kattintgatni, hogy hol van valami. Apropó Slack, új kliens jött ki hozzá, nem tudom, megtapasztaltad-e már? Hmm, nem. Azt ígérték, hogy kevesebbet teszik. Meg kicsit lekerekítették az ikonok sarkát, hogy legyen látható is. Igen, igen, igen, hogy kevesebbet teszik. Olvastam, hogy új kliens jön ki hozzá, de. Azt hiszem, hogy hozzám még nem érkezett meg. Nekem talán azt, pc már megjelent, de lehet, hogy most már manifestálodott a laptopomon is. Azt nem tudom, hogy kevesebbet eszik-e igazából. Egyszer mindenképp tudni akarom, de nekem azt kellene, hogy tényleg megoldják, hogy ez kifejezetten azt az érzést kelti bennem, hogyha te egy cégnek dolgozol, tehát ha te egy, nem egy kontraktor vagy, hanem egy, hanem egy alkalmazott valahol, akkor ott tényleg cégemből Egyre jobb, most már, hogy a threadeket is értelmesen kezeli, egészen oké. Okay. De, hogyha egynél több cégel kell kapcsolatot akár azért, mert beszállítója vagy másik cégeknek, akár azért, mert szabadúszol és több cégnek dolgozol, akkor az lek egy nagyon-nagyon fájdalmas, nehéz, bonyolult műszer. Ráadásul egy idő után egyszer csak elfogy belőle a ingyenesség és elkezd arra próbálni kényszeríteni, hogy sokat fizesse a Igen, kedves felhasználók, a múlt hét eltűnt. Igen. fordulj a uzsora és behajtó ez. Így mondjuk, ezt egyébként szellemesnek tartom, hogy így vegyék ki a pénzt, hogy, hogy tehát azt érjék el, hogy nem hiányzik nagyon az a rég vagy vagy a, a, a legrégebbi üzenetek, de azért néha kellhet, és ezért inkább mégiscsak előfizetek. Na jó, ha valakinek van valami ötlet, hogy van-e valami jobb, mint a, mint a telegram, akkor hadd lássam, hadd halljam. Meséljetek. Ez a te híred igazából, de azért folytassuk szerintem ezzel, amennyiben már az arasztitkorszolgáltat és feltörték. Azt jól feltörték. Isten adatát elvitték egy neki dolgozó fejlesztő cégtől. Igen, 7,5 terabáltnyi adatot vitte el. Nem is ez az érdekes, bár ez se rossz, hanem hogy ezek mindenféle titkos projektek beszámolói voltak egyebek mellett, meg anyagai, ezért aztán mindenféle titkos projektjéről értesültünk az orosz szolgáloknak. És engem tulajdonképpen, hát nem is lepett meg az, amit ott olvastam, de azért ezzel úgy, tehát ez itt jó, jó szembesül, vagy tudatosítani azt, hogy az orosz, orosz titkosszolgált azon dolgozik, hogy a TOR hálózatokat tegye olvashatóvá a saját számára. És ugye egy torhálózat az pont az a dolog, amiről azt szoktuk gondolni, hogy ennél undergroundabb módon titkosított dolog a világon sincsen. És értelemszerűen mi mást akarnának a titkosszolgálatok, mint hogy ezeket a nagyon titkosított és elvileg illetéktelen számára hozzáférhetetlen beszélgetéseket ők azért csak el tudják olvasni. És akkor erre most van egyfajta bizonyítékunk, hogy hát az Arra nincs, hogy el tudják, arra, hogy kísérletet tesznek, arra, hogy el, fog, el tudják, vagy legalább, hogy kik vannak rajta, kik beszélgetnek ott, ezen dolgoznak ők. Persze, hogyha rákeresel arra, hogy Tor és CIA, vagy Tor és FBI, akkor ö, olyan híradásokat találsz, amely szerint a két amerikai szolgálat a toron kommunikáló emberek nyomonkövetésére indított fejlesztéseket, illetve vetettek be, hogy például 0 napi sebeszetőséget, hogy itt adtam ott. Hát ez a másik, ami egyáltalán nem lep meg, tehát azt se gondolom, hogy csak a gonosz oroszok csinálnak ilyet, hanem nyilván a világ összes titkosszolgálata És valószínűleg, tehát azt is gondolnám, hogy ez nem úgy van, hogy az FBI egyik, nem tudom, az Área 51-ben elrejtett fejlesztő részlege dolgozik ezen, hanem hogy piaci cégektől vásárolják az eszközöket hozzá, és hogy ezt bárki megveheti, és mondjuk olyan kicsi és piszlicsári legalábbis a többiekhez képest piszlicsári feladatokkal ellátott el szolgálatoknak, mint mondjuk a magyarok is, biztos vannak ilyen eszközei. Hát a magyarok annak idején finfishert vettek, vagy legalábbis működött, itt van egy finnfisher szerver. Így van. Azt, azt hiszem, ezt azóta sem bontotta ki rendesen a sajtó, hogy nem jutott hozzá információhoz, hogy ki és mire használta ezt. Igen tételezzük fel a legjobbakat, tehát minket hallgattak le. Azért persze jó lenne, hogyha jönne egy olyan hír, hogy az derül neki, hogy hát, mindenki megpróbálja tart a tort megtörni, vagy, a, vagy akár az olyan végponti titkosított hálózatokat, mint a Telegram, vagy mint a utána Whatsapp is ilyen. Szóval hogy próbálják megtörni, de nem megy. Azt azért jó lenne hallani. Nekem azért inkább az rémlik, hogy security guruk azt szokták mondani, hogy a biztonsági intézkedéseid ahhoz kell hozzáigazítani, hogy kit feltételez hogy ki akar téged lehallgatni. És hogyha egy nemzetállam ellen jártszol, akkor így az esélyét viszonylag rendkívül szarok. Aha. Tehát, hogy végül úgy is fel tudnak törni. Hát, vagyha nem is, akkor, akkor, akkor nem lesz egyszerű egyszerű kommunikálni. Ja, ez olyan érdekes. Annyira, annyira szeretnék erről tudni, hogy ez hogy működik, hogy a feltörhetetlen titkosításokat is feltörik. Uh, implementációs hibák nem, azt, azt szokott mindig lenni, hogy lehet, hogy a, a matematika az, az zseniális és akár elfér egy, egy szalvétán is, uh -huh. de hogyha odaadtad egy átlagos képességű kódernek, aki egyszerűsített rajta egy-két ponton, akkor már is ott vagy, hogy az egész semmit sem ér. Uh -huh. uh, ilyen szempontból a szoftveripar nem Más, sőt még olyanabb, mint pár még másipar, ipar. Arra emlékszem, hogy a, a Jászberényi, talán lehel, ex-lehel azóta, nem tudom, a hívják gyárban dolgozó mérnök is, mert mondta azt, hogy tervezett egy másfél tonnás szerzemgépet és hogy szépen megoldotta azt, hogy ilyen lépcsőzetes varrattal hegeszék össze a lemezt, mert úgy jobban fog tartani, és azoknak az erőknek, amit a gépnek ki kell állni, az, annak ez lesz a jó. Majd, amikor lement a gyárba, akkor a munkások között hogy mérnök úr volt ez a lépcsőzetes dolog, de megoldották egy ilyen réssűs megoldással. Egyszerűbb volt vágni. Ő pedig csendesen ábrudott a sarokba sírni, és mondta, hogy egy másik lemezre lenne szükség az anyjánban. És hogy pont így működik a szoftverfejlesztés is. Igen. Oké, okay, hogy elvileg nagyon jól kitalálták, de valaki. Még nem is szerintem, egyébként még sokszor nem is az, van, hogy így egyszerűbb, hanem hogy az, az, az időszorításában jó, most akkor megpatkoljuk, és majd ne felejtsük el fel is írom való, vagy ne felejtsük el majd egy kicsit rendesebben megcsinálni. A hét végének a hír egyébként van egy Robin Hood nevű amerikai befektetési ügyekkel foglalkozó fintek, és hogy ők jelezték az ügyfeleiknek, hogy egy bizonyos hányaduk, amiről nem mondanának sem számokat, sem adatokat, mert most zártak egy nagyobb tőkőbevonás kört, úgyhogy inkább a részletek kihagyásával kommunikálnának, de mindenki cserélje már leszavát, mert hogy néhány belső rendszerben minden Isten Printezben voltak tárolva. Ami azért a pénzügyi szektorban, hogy is mondjam, nem egy olyan dolog, amiért az embert vállon és és bónuszt emlegetnek neki. Hát igen. És még csak nem is azt, hogy ez egy hat éve létező cég, nem az, hogy valami régi foskódra építettek rá, ahol még egy szakállásbácsi kantáros farmernadrágban szobalva megírta, az jó lesz, az printexben is, mert nem lehet feltörni. Hanem a legújabb best practice beleépült. Hát persze, de tudom, ezt figyel. én tökre tudom, hogy ez a fejlesztéseknél úgy működik, hogy én csak három nap van, és még ezt meg, ezt, meg ezt kell megcsinálni, jó, akkor ezt most itt lefékeljük, ezt e, valahogy e, tényleg valami third party modulla, mit tudom én, hogy le van ezt elve de ez megcsinálja, ezt most beépítem ide, és aztán majd a következő körben kiavítjuk, és aztán a következő kör az soha nem történik meg, vagy nem emlékszünk rá, hogy ott ez ki kellett volna és akkor így maradnak benne ilyenek. Hát ilyen nagyon sok van. Úgyhogy értem. Távolról kapcsolódik, lehet, hogy már számokértem értem rajtad, hogy olvastad, egyrészt láttad már a Csernobilt, másrészt pedig, hogy elolvastad-e Asszódi Attila, Paks 2 építési biztos és BM-és ex-professzor, lehet, hogy még mindig professzor blog a, a Csernobil sorozatról. Szerintem az, hogyha valaki professzor, ez nem múlik el. Tehát ez nem, nem úgy van, hogy akkor professzor az ember, hogyha tanít, nem? De lehet, hogy már nem BM-és. Ja, az, eh, az, az lehet. De szóval a professzorság az egy, az egy kiérdemelt, vagy elért szint, nem? Az olyan, mint hogy vezérezredes, abból nem lehet, nem tudom, felmondani, csak lefokozódni. Lefokozódni lehet, illetve ha később nem professzorként dolgozik, hanem nem tudom én, pompomlány lesz, akkor az már nem professzor. Hát ott, ott nem, vagy nem vezérezredes. Bár Igen. nagyon szeretnék azzal a pompomlánnyal találkozni, aki egyébként csak Angelika vezérezredes asszonynak szólítanak az öltözőben. De most Emel, aki korábban vezérezredesként működött, majd egy izmosabb karrierváltás után máshol találta meg életének értelmét. Élet. Élet. lett végül híres. Tehát, hogy nem láttam még a Csernobilt, az nem tudom ére, hogy ma délután mondta a feleségem, hogy lassan elkezdhetnénk nézni a Csernobilt, nem? de még nem kezdtük el. Ez végül is egyfajta pontot jelent, igen. De egy elég kis pontot azt gondolom. Még nem, még nem. Elkezdtem egy másik sorozatot nézni, de erről majd csak akkor beszélek, ha már elmondtad, a, amit te el akartál. Jó, a szódi poszt, amit lehozott a HVG is Aha. megvágva, tehát a technológia részteket itt ott kihagyták. Egy nagyon fontos bekezdés van benne, vagy ami szerintem a legfontosabb, az pedig a biztonsági kultúra hiányáról szól. És azt mondja, hogy a Chernobyl az a történet, mint a Fukushima, vagy ugyanaz a történet, mint a Boeing 737 MAX repülőgép. Hogyha sok ember nem gondolkodik abban, hogy amit építenek, az hogyan lesz biztonságtalan, és mi az, amit ki kéne kerülni, vagy mi az, amit nem kéne előfeltételezni, akkor a repülő leesik, a atomerő meg elfüstöl. Ami nem egy nagy mondás, ellenben például pont a szoftveriparban nem mindenhol van benne, mert az, a biztonsági gondolkodás és az utolsó napra kész kell lenni, az nem barátja egymásnak. Hát azért ezt ezt meg úgy látom, hogy úgy van, hogy ami ilyen régebbi, tehát nem ilyen nulladik napi sebezhetőség, hanem régóta ismert probléma, arra a fejlesztőknek egyszerűen csak a, mert már ezt egyszer meg, meg kell csinálnunk, ilyen alapon van szokott lenni valami megoldás, meg szoktak is rá gondolni. Ezzel egy csomószor találkoztam szintén, hogy, hogy nem tudom, felvettem a gdp t ami nekem a mai napig egy ilyen elméletileg tudom, mi az, hogy gyakorlatilag milyen követelmények vannak velem szemben az én konkrét projektemmel kapcsolatban. Azt csak olyan nagyon halvány és tipszerű elképzeléseim vannak, és a fejlesztőm azt mondja, hogy figyelj itt, ezt még ez, erre figyeljünk, ilyet nem, ez így, ezt úgy. Szóval, hogy ilyen tak-tak-tak, így vannak rá válaszai, mert már sokszor át kellett nézni, hiszen nyilván nem én vagyok az első ügyfél, akinek ez mm -hmm. problémát jelent. Tehát, hogy ezért szerintem e, jobb a helyzet, mint e, gondolnánk. Nyilván az van a 737 maxnál, is, meg a 787? Nem, 737. 737 Max. Jó van. Meg a, meg a paksi vezélő rendszernél is, hogy ezek azért ilyen először megcsinált rendszerek, tehát nem az van, hogy ez már tehát össze, összedobjuk ennek a 737 maxnak a szoftverét, a, a 787 Dreamlinernek van egy nagyon jó kis modulja a GDPR-ra, azt tegyük ide be, jó lesz majd, biztos jó lesz. Ott más a egyébként, és Paksot mondta Csarnobi, ha ne legyen igazad, de majd, hogyha megnézed a sorozatot a szerintem térjünk vissza, a 737-nél a 737 meg ez volt a para, hogy, amit én olvastam az alapján, hogy építeni kellett egy olyan repülőgépet, ami ö, nagyobb, tovább megy, nagyobb motorokat szereltek rá, úgy, hogy közben beleférjen abba a dobozba, amiben a 737 eseket szállítják ki, mert akkor kevesebb engedélyeztetés van rá. Mm. Tehát, hogy a boríték teljes kitöltése egy teljesen más műszaki tartalommal című játék. Világos, és hogy ez egy új dolog, eh, nem feltétlenül lehet a rutinokból építkezni, ahogy a szoftveren is szokott lenni. Hát igen, szóval eh, kíváncsi vagyok. A posztot mindenképpen el fogom olvasni, már az csak azért is, mert azt egyszerűbb, mint megnézni a cernobyl azt hiszem, az is egy rövid sorozat, nem? Az pár epizód és... Öt rész. Öt, hát azt figyelj. Na, elvisszük a nyaralásra. Elrontja nagyon Szomorúak leszünk? De vannak olyan részek, amiket nem jó érzés nézni. Hm. Van még egy számom egyébként, ezt a napokban jött szembe, amennyiben van az airbus az A350-es típusú repülőgépe, amelyet 149 üzemben tartott óránként újra kell indítani, hogy biztosan működőgépes maradjon. Ez nem egy friss dolog, ezt lehet tudni évek óta, úgyhogy mindenki újraindítja a repülőgépét, ha nem lenne holnap. Igen, valami, valami memória overflow van ott is, ahogy az egyébként pont a emlegetett 787-es Dreamliner-nél is volt egy ilyen, egy ilyen overflow probléma, hogy folyamatos üzem, valahány órányi folyamat, de egy meghatározott fix órányi üzem, folyamatos üzem után volt egy overflow, és akkor az a hirtelen elveszett egy pár rendszer, és igen, ez így van a A350-es 971 az a, a, a száma a típusszáma ennek a repülőnek. Úgyhogy, kedves hallgatók, hogyha van egy A350 esetek, akkor nézzétek meg, hogy mi a száma, és ha az, akkor ne felejtsétek el 150 órán belül újraindítani. Egyébként is mindent rebúton és mindent updieten kell időnként, úgy lesz biztonságos, hogy nem mászik rá a Egyébként a címlap, vagy a cím, cikk első felét olvasom, még az járt a filmből, hogy na de hát ez egy ilyen biztos ilyen elméleti probléma, hiszen 150 óra az majdnem egy teljes héteset. Csak nem az van, hogy egy teljes héten átmegy egy repülő, folyamatosan járnak a motorjai, mert akkor úgy nem lehetne bele tankolni, nem tudom. De aztán a cikk második felében azt olvastam, hogy de ez simán megtörténhet, mert hogy ez olyan van, hogy parkolás közben is inkább járatják a motorokat, mert addig is legalább tudnak ilyen belső teszteket futtatni, meg nem van, nem? újraindítani. Igen, igen, igen, tehát, hogy teljesen nem kapcsolják le a repülőt. Tényleg van olyan, hogy egy hétig nem kapcsolnak le egy repülőt, és ez így van, akkor arra figyelnek, gondolom az üzemeltetés utasításban is benne van, hogy nézd meg, mondjuk azt tényleg nem értem, hogy a szoftverbe annyi, annyi frissítést miért nem tesznek bele, hogy van egy számláló, hogy mióta megyünk, és ha 149-et eléri, akkor egy, nyomunk egy restartot. Jó, előbben van egy if, hogy repül? If repül, de no restart. Just warning. Igen, igen, igen. helyett valószínűleg az van, hogy takonypiszta, vagy BluTech-kel oda van ez a négy irányba fordítod, négyfajta dolgot csinál, típusú Ikea-sóra ragasztva, és méri csendesen az időt, hogy hány órája nem volt rebútolva. <gül> és időnként Clarence, a másodpilóta azt mondja, hogy most akkor nullázzuk, és akkor nyomok egy ezért off gombot. <gül> Igen, ez lehetséges, hogy így van. Jó, tényleg, azért látom, most így belegondoltam, több dolgot is meg kéne oldani. Előre kell nagyon gondolkodni ahhoz, hogy hogy tudjad, hogy mikor kell újraindítani a gépet, mert az tényleg nagyon hülyén néz ki, amikor új fulland fölött repülve egyszer csak jön egy jelzés, kérem indítsa újra a repülőgépét. De repülünk, kérem indítsa újra a repülőgépét. Igen, igen, Itt igen. Így sajnos különben én nekem kell. Hát amikor bem bemondják a hangosba, hogy a repülőtér, Luton repülőtér a hármas vágányon közlekedő, vizer 7248 72-48-as járat késik, mert <laughs> Igen. Van még egy sorozatom, tényleg csak egy félmondat, nem no. tudom, a Scorpio nevű sorozatba belenéztél, élete valaha. Én szerintem igen. Az a ritka és fura helyzet van, hogy azt szerintem tudom micsoda. Nagyon szórakoztató, borzasztó szar. Onnan jut hogy abban egyszerre egy repülőről letöltenek vezérlő szoftvert, úgyhogy alatt a száguldanak nyílt a sportautóval, és valaki pedig lelibegtet nekik egy Ethernet kábelt. Uh -huh. És annan még wifim tovább, Mindegy nagyon rossz, abszolút ez a bűnös jelvezetek kategóriában indul, nagyon szeretem. De ez az a dolog, amikor összeáll egy ilyen zsenikből, összerakott szuper csapat, kicsit mindenki aspergeres, és aztán egy csinos nő bejön az aspergeres kisfiával a csapatba. Pontosan. Ő az, ugye? Azt én igen. nagyon szeretem azt a sorozatot, mert hogy igen, egyfelől tényleg ilyen habkönnyű nyári akciócska cukornudliság, Azért van egy ilyen nagyon eredetileg kitalált setupja, ami, amit lehet szeretni. Meg eleve lehet szeretni a, a kicsit külön zsenik csapata és a jócsaj titkárnő, ez a Big Bang Theory óta egy hibátlan setup. Vagy hát látszik, hogy milyen sok van benne. És hát van hozzá egy kormányzati ügynök még, aki meg a, a egy... olcsó ötny fehérink négyszögletességet hozza az egészhez. Egy marcona ember, aki pisztolyjal tudja megvédeni a bolondzseniket. Ez jó, az egy jó kis sorozat. Sajnáltam is, hogy valahogy, vagy nem tudom, egyszer azt hiszem végignéztem bőle egy vagy két év adott, és aztán nem volt több, de most biztos lehetne rámenni. Netflixen szinte biztos, hogy de hogy nem frissítik. Tehát, hogy ott fenn van három évad kb., és akkor, a, ahogy a Netflix szokott frissíteni dolgokat, időnként felkerül valami. Uh -huh. Nekem most volt egy, egy csomó élményem, amennyiben a család e, nyaralta Balatonon, én meg itthon maradtam dolgozni, és ez azzal járt, hogy esténként, meg egyébként néha napközben is, amikor így már azt éreztem, hogy reggel négy óta dolgozom, és most mindjárt megbolondolok, olyan fáradt vagyok, akkor inkább azt mondtam, hogy most akkor napközben megnézek egy filmet, vagy egy sorozat epizódot. Szóval hogy elég sokat néztem Netflixet, meg hbo biogot, meg filmeket, egy csomó minden láttam, de most nem ezekről akarok beszámolni, bár itt jegyezném meg, hogy a Geostorm angol címet bíró, nem is tudom mi, űrvihar, az a magyar címe, igen. Szóval, hogy eleve, tehát itt tudván tudva léptem bele, hogy ez egy ilyen X kategóriás szar. Ahhoz képest egy teljesen, teljesen korrekt Armageddon jellegű elpusztul a föld, vagy mégsem, ha egy ember megmenti típusú film, tehát nincsenek benne erős karakterek. Erről majd mondjak valamit, csak még előbb hatalmas. ismét borostás férfit játszik egy ilyen című film. Igen, igen, teljesen tudom ajánlani. Ugyanak itt mint senki más talán. Tehát nem olyan, mint a megacápa versus szuperpolip, hanem egy ilyen tök korrekt, jó a történet, mármint, hogy nincsenek benne ilyen nagy logikai hibák, cukik a szereplők, sablonos az egész, természetesen, de azért olyan szerethetően sablonos, és jó a CGI. Ez a jó nyári háttérfilm. Így, így, így. az és dényevéshez. Na de, hogy, tehát, hogy a, a, a, a, a itt közben megérkezett a vihar mögém. Itt is esik valami, úgy hallom. Becsukjam az ablakot, vagy ez így még sokkal szórakoztatóbb, hogy az e adást veszünk felesőben. Szerintem ez teljesen jó lesz. Jó. Már gondolkodom, hogy a következő adással hogyan fogom egy másik sávon bekötni a a cilipelést, amit én hallok, de lehet, hogy hallgatok, nem. Tehát, egy sorozat élmény és a sorozatokhoz való hozzáállása az én saját magamnak, erről akarok egy picit beszélni. Valamit kéne nézni, a Netflix egy ideje nagyon tolja az arcomba a Dead to Me című sorozatot, amiről nem sokat tudtam, csak hogy csajok a főszereplők, ilyen középkorú számomra értelmezhető korú tehát asszonyok, és akkor elkezdtem, be, megnéztem egy, egy első, meg egy második részt. A story nagyon röviden arról szól, hogy egy középkorú csaja, Csajnak, akinek van két az gyereke, egyszer csak megváratlanul meghal a férje előtti egy autós kocogás közben, és a gyászoló csoportba, hova jobb hián elmegy, ott találkozik egy ilyen kicsit fura, kicsit érdekes nővel, aki szintén gyászol valakit, és akkor jól összebarátkoznak ők. Ez az alapszító, és ezt én érdekesnek találtam, és ezért elkezdtem nézni, és, és az történt, hogy a harmadik epizód tizedik percében egyszer csak itt történt valami, de tényleg egy ilyen 20 másodperces részlet, és azonnyomva megnyomtam a stop gombot, és úgy döntöttem, hogy jó, de a többé nem jövök vissza. És nagyon büszke is voltam magamra, hogy ezt így, ezt ilyen, ilyen ügyesen gyorsan megoldottam. Ugyanis az, a setuphoz annyi jött hozzá, hogy először kiderült, hogy ez a csaj, ez a másik csaj, e, tehát a, a B főszereplő e, hazudott arról, hogy ő neki nem meghalt a vőlegény, hanem csak kirúgta őt, de ebből visszajövünk, ebből a helyzetből némi barátság problémák után. És akkor egyszer csak arra kapunk egy nagyon erős utalást, hogy ez a Bénő ütötte el az Ánőnek a férjét. És ebben a pillanatban rájöttem, hogy bassz, ez már megint egy olyan sorozat lesz, ahol arról fog szólni, hogy az egyik az titkol valamit, a másik rájön, vagy nem jön rá sejtetések, valójában nem is ő ütötte el, de mégis, de mégsem. És hogy az egész nem arról fog szólni, hogy ennek a két karakternek a a viszony az, hogy alakul, meg milyen dinamika működteti ezt a kapcsolatot, vagy hogyan jönnek ki a gyászból, nem tudom, hogyan lesznek szeretők, bármit, bármit inkább elfogadok, de ezt a eltitkolom, és azért barátkozom vele, hogy így oldjam meg magamnak ezt az egész szállat, ezt annyira sablonosnak és bosszantóan sablonosnak találtam, hogy azt mondom, na jó, hát én ezt nem akarom. Nem akarok ehhez asszisztálni. Egy Frenkie és grész helyett kaptál egy gang girl mondjuk. Így, igen, igen. És ez elkeserített, És akkor viszont erről, amit meg eszembe jutott, az Verne Gyula és 80 nap alatt a föld körül. Nem tudom, erről bármi eszedbe jut -e neked. A regényt én nagyon régen nem olvastam. Tehát utoljára tizenkevés tizen kevés éves koromban, amikor is már gimnáziumba jártam hatosztályosba, és hazafelé útba esett a... Viskolci Antikvárium, ahonnan jellemző módon vagy Verne Gyula, vagy pedig Ráthvégi István könyvekkel távoztam. Később francia hisztóriával, majd Mópassz lesz. Szinte mindig is, mit olvastam ilyen során be, de hogy onnan olvastam még egy csomó mindent világirodalomból, És tájt. igen, ellenben nagyon sokat játszottam a, az Inköl Stúdióznak a 80 nap alatt a föld körülből készített játékával, ami hát az merészmondáslané az elmúlt 10 év egyik legjobb játéka. Mert legalább másik 8 10 tudok mondani, mi akkor a hatással volt rám, mint az, de hogy benne van a az az egészen biztos. Uh -huh. Nekem a következő miatt került elő ez az egész. A, a lányaim most lesznek hatodikosok, és a második fél évben ez lesz a kötelező olvasmány nekik. Hát de az kurva jó. Hát nézd, gondoltam elolvasom én is. E én sok zsűlvejent olvastam, de speciál ezt nem. És most így erősen felnőtt fejjel, 70 ánál tartok a regénynek. Hát te figyelj, nem tudom neked mik az emlékeid róla, de ez egy olyan szarkönyv, de olyan szar. Jöttem közel olvastatlan most, aha. És büntető, bűn, tehát különösen, tehát ahogy elképzelem, hogy a 12 éves lányaim ezt olvassák, uh -huh. ezt egy teljes tévútnak gondolom, és azt, és pont, és az jut róla eszembe, hogy már megint ahelyett, hogy, hogy uh, ilyen young edalt könyveket olvastatnának a gyerekekkel, megkínozzák őket, de tényleg ilyen sodrófával ütögetik a combjukat azzal, hogy, hogy 80 nap alatt a föld körült kell olvasni. Elmondom, hogy mit, mit tudtam meg erről a regényről. Nincsenek benne karakterek, tehát olyan lapos karakterábrázolások, hogy nem is, tehát, tehát azt mondanám, hogy van egy főszereplő, akiről megtudjuk azt, hogy hirtelen haragú. És ennyi. Az összes többi karakter az ilyen, ilyen nemhogy képregényszerűen lapos, hanem még annál is sokkal laposabb. Nem tudunk meg róla semmit. Hiszen meg inkább egy pikadeszkregény, tehát helyekről szól. Igen. Na és akkor igen, én is azt gondoltam, hogy jó, de hát akkor ez egy pikareszk, tehát majd így kapunk mindenféle érzékletes leírásokat. És az érzékletes leírásai a helyeknek, amit érintünk a körbeutazás kapcsán, az kb. tényleg egyrészt olyan, hogy Zsülven mondjuk két oldalon keresztül ne, nemzeteket, tehát ilyen nemzetiségek e, képviselőit sorolja fel, hogy és a, a, a utcai forgatakban ott voltak a kabírok, az arabok, a zsidók, a, és tényleg, és egy, két oldalon keresztül egy felsorolást Tehát úgy kik voltak ott az utcai forgatokban. De nem, nem jellemzi őket, hogy ezen ilyen kalap volt, ezen meg olyan sisak. E, és e, tehát egy, egy ilyen leírásnak is a teljesen nem hogy lapos, hanem hogy nem, nem, nem, nem kapom meg a, a pikaresznek a legfőbb élményét, hogy érzem, hogy ott vagyok, és hogy ott mi történik, hanem azt érzed, hogy egy, hogy egy párizsi úrifiú rövid könyvtárazás után elég ügyetlen fogalmazásokat ír arról, hogy szerinte, hogy néz ki, mit tudom én, Joko vagy hogy néz ki a korabeli San Francisco. De ez a hogy néz ki, ez a, nem néz ki sehogy, hanem azt San Franciscoban annyi időt töltünk, amíg egy úgynevezett mítingen veszünk részt, ami eh, egy önkormányzati választás, és összeverekednek az emberek. És az emberek összeverekednek, ennyit tudunk, meg semmi többet. Megdöbbentő, megdöbbentő. Nagyon rossz a 80 nap alatt a föld körül, mint Werner regény. Jó, akkor mondom, hogy én mit csinálnék a helyedben, mint uh, majdnem magyar tanár, és mint egyáltalán nem szülő. Tehát, hogy, a, a, hogy is mondjam, egyik nézőpontom sincsen meg hozzá, tehát nyugodtan lehetek okos. Nyilván nem fogod megúszni, hogy elolvassák. Biztos nem. Ellenben fel lehet dolgozni, szerintem úgy, első körben játszátok az inkörféle játékot, mert ez egy jó játék. Uh -huh. Probléma, hogy angolon kívül semmi a más nyelven nem létezik, Úgyhogy hogy egyedül, egyedül játszani nem fogják. Viszont gyakorta döntéseket kell hozni ez, a merre indulunk, mit veszünk a városba, mi történik ott éppen Kalandjáték jó és ennek uh -huh. könyv logika, csak annál szabad, de meg több felé lehet indulni, emiatt viszont többször játszós legalább. Uh -huh. Másrészt pedig meg lehet rajzolni térképen ezt az egész, honnan megyünk, mit, mit csinálunk, hogyan nézett ki az annak idején, ehhez bődületesen sok archív anyag van, leginkább fotó. Ha programozós feladatokat akarsz csinálni belőle, akkor vagy a nightlab a az mapje, ahol tényleg még egyszer kell tölteni képlinkekkel, meg szövegidézettel, meg ezzel azzal. És amikor megadod a motornak, akkor egy ilyen kattingatós tovább lépünk, és ugrik, és azzal a Indiana Jones vonalat a térképre típusú dolog lesz belőle. Vagy a Karto DB-nek volt egy Odyssey JS nevű utca, ami ugyanezt tudja, csak más, máshogy kell letetni. Azt hiszem, az az, egyébként az, az, az dolgozik egy kisebb képekkel. Ebből összeraknél az utat. Ez már épít egyfajta szövegismeretet. Magának a műnek a végigjelvezetása és sehogyan nem úszható meg. Ellenben annyi elterelő eszközbe tud rakni, hogy, hogy ne egy folyamatos szenvedés legyen. Érdekes, amit mond, az teljesen más megközelítés, de, de úgy más megközelítés, hogy, hogy a magyar tanár és nem szülő teljesen helyes elméleti megközelítés, és nagyon szimpatikus is. De én az elfoglalt és... Olyan szülő, aki tudom, hogy ezt így nagyon utálni fogják olvasni, az egyébként olvasni imádó gyerekeim ezt a, ezt a regényt. Én azon gondolkodtam, miközben én magam most olvasom, hát lényegében most már azért, mert, mert nem akarom, hogy azt. Érjenek már oda, hagyjanak meg? Igen, igen. Szóval, ahogy, hogy arra gondoltam, hogy ki kéne jegyzetelnem, ugyanis egész biztos, hogy egy A4-esen elfér az egész semmit nem vesztenek, hogyha nem olvassák el magát a regényt, tehát hogyha egy timeline tudok nekik adni, hogy itt voltak, ott ez történt, mert úgy van, hogy minden ilyen főbb állomáson van egy kaland, mindenhol egy kaland van egyébként nagyon óvatosan, és semmiképpen sem több, ami egy ilyen, mindig egy kicsit más, de Elefánton, elefánton közlekednek A pontból B pontba, és közben kiszabadítanak egy halára ítélt indiai hercegnőt. ilyenek vannak, de hogy erről pont ennyit is érdemes tudni, mint amennyit most mondtam, semmivel se többet. Ezt viszont marhára nem kell neked legyártani, mert szinte egészen biztos, hogy letöltető olvasom. És ez volt a következő gondolatom, hogy ilyen tuti van, és hogy azt fogom nekik mondani, hogy ezt nézzék meg, beszélgessünk arról, hogy szerintük ki a főszereplő, hogy ki a főszereplő, mert itt van egy ugye, egy ugye olyan tehát, amit ebből a regényből szentem meg kell tanulni, egyetlen egy dolog, hogy azt hinnénk, hogy a főszereplő az a lord, aki körbe utazza a földet, de valójában a Zinasa paszpartú a főszereplő, vagy hát ő, őt kell megismernünk. Mondjuk eleve, hogy hívhatnak egy főszereplőt úgy, hogy paszpartú, ami egyrészt a bekeretezett képeknek a, a kép és a keret közötti ilyen e, e, papírsávja, másrészt meg, hogy ugye úgy írják, hogy út és ezért magyarként folyamatosan tényleg minden mondatban azt hiszem, hogy tárgyesetben van téve az az ember, és most jön az, hogy és itt Passpartout jól megverték, de nem, hanem és itt Passpartout jól megvert valakit. Csak lehetetlen elvonatkoztatni attól a szóvégítélytől. Jó, ezt nem, ezt nem rovom fel a regénynek. Az automóta tárgyesetet nehéz számon kérni bárkin. Főleg egy francia szerző, igen. Ráadásul igen. Egyébként a térképes, ez még egyetlen támad persze, hogyha nyomtatsz A3-asban egy világ térképet, akkor meg lehet ezt a klasszikus azé, madzagolós hülyeséget csinálni, amitől Igen, minden úgy néz ki, mint hogyha... Na egy... ezt kezdtem mondani, hogy a te megközelítésed egyrészt tanáros, másrészt nem szülős, de ez mindrendben van, és nagyon tetszik is az összes dolog, amit mondasz, de az én megközelítésem gyakorló szülőként az, hogy figyeljetek gyerekek, ezt ne olvassátok, ha olvassatok valami jobbat. A azt tím ezt eddig elfogadom. Husszátok meg. Tehát nem akarom. Nem akarom, mert hogy vannak körülöttem olyan szülők, akiknek a gyereke nem olvas, és akkor egy bele kell kényszeríteni ebbe a helyzetbe. És azt értem, és akkor még azt egyébként. Tehát ezt a kisfiúk sem fogják szeretni ezt a könyvet. Tényleg ebbe biztos vagyok ma. Mert régies nyelven próbálkozik, egy csomó tele van ilyen teljesen érthetetlen, önmagáért valóan érthetetlen utalásokkal. Attól a gőzhajó steamernek hívják a. A, a vitorlást meg Klippernek. Szóval, hogy, hogy ott egy kicsit jobban érteném, hogyha megpróbálnék kedvet csinálni a mindenféle segédeszközökkel, de ezeknek itt nem kell kedvet csinálni, mert olvasnak egyfolytában csak nem ilyen dolgokat, hanem olyanokat, nem. ahol szerelmeskedés van, meg rockzene, meg mit tudom én, meg mindenkinek meghalnak a szülei, az nagyon fontos, az minden Young a fontos eleme, hogy minimum egy, de inkább két szülő legyen halott nem, már, már nem csak a jángadatban most hogy erre egy birzdikénya vagyok folyamatosan, tehát Igazából nincsen olyan, hogy az első 30-adalami nem írtanak egy-két a biztonság kedvéért, hogy érezzük, hogy komoly a téma. Me Megteremtik az alap alapkonfliktust, igen. Szóval a régi, hogy... nagyon nagyon négy szerepjátékosok kezdték ezzel, mert ez plusz ötel, az ható pont volt minimum. <gül> Apám anyám halott felvetek még két képzettséget. Szóval ebbe a helyzetbe sodródtam, és akkor mindezt úgy, hogy ez a második fél évben lesz kötelező olvasmány, az első fél évben az egri csillagok. E, azt kellene most már mindjárt elkezdeni, de ehhez még én se éreztem magamban elég erőt, hogy a nyárom belevágjak, és így előttük, vagy mellettük, vagy nekik segítve elolvassam az egri csillagokat, mert erre már, amikor én voltam iskolás, sem voltam képes. Az egri csillagok az egy tök korrekt kalandregény, egy délutános. De mi egy délután? 600 oldal. Erről beszélek. Több délután lesz az. Hát, lassan haladsz. De én vizsgidőszakban nagyon sokat olvastam, mert a tök alkalmas volt arra, hogy, hogy lekapcsolja az agyamat. A feleségem, aki szintén magyar tanár, végzettségű, szintén ezt állítja, hogy a Egricsilagok egy tök jó kalandregény. De én az el el elolvastam az első, nem tudom, 30 oldalt, ahol a kis Jancsika, meg a kis Vicuska fürdenek a patakban, és aztán jön a Jumurgyák. És az egész egy annyira egy ilyen avittas, hát nem avittas, avitt, hiszen tök régi szöveg. Értem, hogy az, és oké, okay, hogy az, de valahogy... Tényleg a mai világban olyan nehezen illeszthető be. Tényleg, az nagy kihívás szerintem elolvasni. Ha nem tudod, hogy mi lesz cserébe a jutalom. Ho -ho -ho -ho -ho -ho! Egyszer vetkezett be a, a falu Vagy a bánfinak az erdei trilógiáját. Tehát, ezek még viszonylag olvasható szövegek. Te jó nyilván e, a problémát értem. Érdemes lenne megkérdezni egyszer. Csak e, szülői pozícióból ez nem nagyon van olyan helyzet, ahol meg tudod tenni hogy hát ha csak lenne mitat az előtte a tanárt, mondjuk, ez nem egy rossz ötlet, hogy egészen pontosan mondja már meg tanárő, tanár úr, hogy hát miért ez az Isten vett a 80 nap alatt? Ezt egyébként tökre elképzeltem, hogy ezt meg fogom lépni. Tehát már hogy el fogok beszélgetni a tanára erről, ha az a válasza, hogy mert ez van a tananyagban, az, az oké, okay. nem tudom, hogy ez így van-e, hogy egy bizonyos regény, vagy, hogy, tehát hogy vannak regények, amiket le kell tanítani, ha fene, -fene teszik akkor is, mert a azt mondja, kaptak a lányok egy olvasmánylistát, ajánlott, nem tudom, hogy, nem, hogy, hogy hívják, nem ajánlott kötelező, szóval mindegy, hogy ezekből válasszanak, ezekből olvasanak el legalább kettőt a nyáron. És tele volt a jobbnál jobbat, azt úgy akarom majd mindjárt mondani, hogy jobbnál jobb címekkel, hogy olyanokkal, amik felkezdtették az érdeklődésüket, ilyen démon uh -huh. tangó, meg démon mester, meg boszorkányüldözés, tehát hogy ilyen, ilyen valódi mai, regényekkel, Benne volt a Tasnádi Pistának a, az időfutára, a Kőmajmokháza, jó, Leiner Laura nem volt benne, ami szerintem nagy hiba, mert az egy benne kéne legyen, de ne, mindegy, tehát, hogy voltak teljesen mai szerzők, remek könyvei is, meg ez a kettő, ami még nem mai szerző, nem tudom, hogy remek. Hát a, a Vernének semmiképpen nem remek ez a, ez a regény. Ma már, tehát nem, egyszer nem megy át, nem megy át a az egri csillagokat meg, majd még megpróbálom interiorizálni annál, és inkább, mert kénytelen leszek ugyanezt elérni a gyerekeknél is. Szóval, hogy, hogy, tehát, hogy az ajánlott irodalomban vannak olyanok, amivel nem veszed el a gyerek kedvét, de ebben a kötelezőben, hát ezt nem tudom. Ne, nem értem. És nagyon, és nagyon meg, jó lenne megkérdezni valóban, hogy, hogy melyik elemét fogja az irodalomnak megtanítani ez a könyv? A pikaresket? Millió, nagyon jó pikareszk van. És mondjuk 13 éveseknek szerintem, hát most nem tudom hirtelen mire gondoljak, mm, egy hanvas Béla, vagy az talán hülyeség lenne, az korai? Egészen komoly hülyeségnek érzem. Jó, akkor ezt visszavonom. De még így is azt gondolom, hogy, hogy utazós regényből azért egy milliárd van, ami, ami jobb, mint Verne, és Vernének egy, csomó olyan regénye van, bár most már kezdtem gyanakodni, hogy lehet, hogy mégsem, de hogy akkor tessék, akkor ezért lőjük ki, tehát akkor, akkor menjünk ágyúgó jóval a holdba. vagy legyen valami izgalom. Uh -huh. Utána néztem közben, 2004-ben készült egy film a 80 nap alattból, nehezítésként uh, Jackie Chan és, ha uh, minden igaz, akkor Schwarzenegger is játszik benne. Szerintem az kurva jó. Én azt, miután elolvastam, meg fogom nézni. Úgyhogy hát azt, ezzel mindenképpen folytatod. Nézem, Richard Branson is szerepel benne, mint egy balonos férfi, az ismerten landolt már egy ólcán átrepülő balonnal valóbb a Biltpartok közelebb, és úgy kellett kirángatni. Igen. John Cleese, minden, amit akarsz. Ó, az nagyon jól hangzik, ezt meg fogom nézni. Nem, tehát nem azon, nem azon rottyantam meg, hogy, hogy egy verneköv milyen rossz hanem hogy mit fogsz kezdeni a gyermekeiddel nyilván? Nem, még csak az sem, nem. Átfognak valahogy ezen az akadályon is hágni. Vagy elolvassák, vagy segítek nekik, hogy neki ne kéne Nem, hanem hogy mi a bánatos atya úristenért uh, olvastatják ezt a gyerekekkel, tényleg nem értem. És valóban érdemes megkérdezni, hogy igen, tehát hogy mit várnak tőle, hogyha ezt elolvassák, azon túl, hogy a gyerekek megtanulják, hogy régi könyvek nagyon rosszak is tudnak lenni. Ez egy Okay, ez ez alaptapasztalat szerintem. Igen. itt amit izgalmas még megnézhet, ez megint csak neked lesz érdekes, nem a gyerekeknek. Valamik nanovrimora, tehát uh, regénygenerálás hónapjára írtak egy 80 nap alatt a földkörül generátort, aminek az inputja az egy textfile városnevekkel, plusz a 80 nap alatt a valamilyen logikája. És ha minden igaz, akkor a városnevekhez tartozó leírásokat a a logika, az a wikipédiáról lapja össze. Mm. Középolvashatatlan szöveget de nagyon vicces nézze, hogy miket csinál. Szerintem a Vern könyv is pont ilyen. Csak egy sokkal információ szegényebb korban készült. És pontosan, és pont ezt érzed, hogy egész egyszerűen abban az időben az a fajta információtömeg, amit, vagy hát, gyűjtemény, amit a regénytől kapunk, az abban a korban még egy ilyen dús érdekes valami volt ma már, egyszerűen nevetségesnek tűnik, hogy mennyire, mennyire kevés infóval kiszúrják a szemünket, és hogy mennyire közhelyes az egész. Na jó, érdekes a generátor, amit mondasz, mármint hogy nyilván <coughs> vicces. Ö, egyébként pont ez a, a, a térképesd-hez, és a brutójára térkészhez. Pont ezért mondtam a fotókat meg ezeket, mert az az csak belerakja a korba. Tehát ami, ami a vend könyvből nem jön át, hogy hogyan nézett ki egy Hongkong 1870, akár hányban, 73-ban játszódik talán a könyv. Mindegy is. Az nincsen meg, plusz, amit szintén nem igazán el úgy emlékszem, és most az elmúlt egy-két hónapban a maniámmal -má vált, hogy nem passzintja össze, hogy hol mi történik. Egy kicsit igen, hogy Amerikában vagy választáson verekednek be, Indiában még elefántokon mennek hercegek, de azért jobban kontextusban lehetne helyezni, hogyha egy, egy évet, vagy egy nyolcán napot választunk ki, akkor hol mi történik? Hát nem, ilyen értelemben valóban semmiféle, nincs kont, mert nincs kontextus, mert ez nem egy olyan könyv, ahol nincs benne lényegében semmi azon túl, hogy leírja azt, ami történik. És az, ami történik, az úgy van, hogy egy ideig hajókázunk, és akkor hol nagyok a hullámok, hol meg kicsik, aztán egy ideig kikötünk, és valahol átszállunk egy hajolul egy másikra, és a kettő között kalandok történnek velünk. Amiket szintén leírunk, hogy eh, itt át akartuk törni azt a háznak a falát, de akkor arra jött az őrség, ezért más utat kellett választanunk. Más választottunk. Még itt a akkor ide. Még pedig az, hogy megjelent hát 5-6 évvel ezelőtt Florian Iliesznek a 1913. az évszázad nyara ami egy olyan indul ami elindul 1913. január 1 véget ér december 24 -én, 31 én és közben, hát két hosszúságú bejegyzésekben, meg néha kicsit hosszabban, a világháború kitörése előtti évben az európai művészek, csúcsértelmiség, politikusok mit csinálnak. És ennek van egy párhuzamos segénye, ami belerakja ebbe a magyar kontextot, hogy ne csak a di Blauer Reiter művész csoporttagíról tudjuk meg, hogy mi van, és a, az egy külön kötet, minden esetre innentőkező tudjuk, hogy amikor, már, amikor mi, mi, mi úgy gondolunk arra a hónapra, hogy Atya Úristen mindjárt egymásnak esik egész Európa, ehhez képest Adi Endre a mecénásának arról ér, hogy kéne egy kis pénz, mert ki kell fizetni a hegyi szanatóriumot, ahol éppen semmit nem csinál az égégy a világon. Uh -huh. Uh -huh. Nagyon izgalmas ez a kétfajta időszemelet egymás mellé rendezése, szintén nem kapcsolódik persze a 80 nap alathoz. De érdekesen hangzik, meg sőt, ez érdekesen hangzik szemben a 80 nap alattal. Jó van, figyelj csak, megint az van, hogy még oda nem jutottunk el, hogy az igazán komoly dolgokba belemélyezzük a fogainkat, viszont az időt azt meg már jó részt feléltük. Itt ez a, a, például beszélhetnénk arról, hogy a Tesla azt ígérte, hogy még az idén önvezető autót fog adni a világnak, ráadásul úgy, hogy a meglévő autóit, update-eli, szoftveresen. De ez az egész, az erről szóló Washington poszcikk annyira érdekes, hogy erről önmagában egy órán át tudnék beszélgetni veled. Ezt lehet, érdemes lenne elrakni a következő alkalomra, annál is inkább, mert uh, jövő hétig nem csinálja meg ezt tesztet. Nekem az a gyanús, hogy uh, amilyen időtávra ígérik az önvezetés, az alatt sem fogják megcsinálni. Igen, de ugyanakkor meg, amit, uh, tehát mondanak egy-két olyan dolgot, ami nekem eddig nem volt magától értetődő, pedig az kellett volna legyen, és ebből azért az következik, hogy ők egész máshol járnak, mint az ipar többi része. Ö, ezt a részét persze érteném vélem, ugyanakkor, hogy is mondjam, Elon Musk és is az igazmondó jóház között nem sok hasonlóság található. De igen, és igen. És ráadásul most érdeke hazudni a csávónak. Ebben a viszonylag PC világban, ahol mindenki nagyon igyekszik, hogy ne mondjon olyat, ami akár csak egy kicsit is megrendítheti a bizalmat a befektetőkben. A potenciális vásárlókban, a meglévő ügyfelekben és a szabályozó hatóságokban. Szóval ebben a világban Elon Musk az a hisztérikus cowboy, aki rendre áthágja ezeket a szabályokat, és olyanokat mondta, hogy mindenki megzökkel rajta egy kicsit, de azért ő előbbre is jár ugyanakkor, tehát egy kicsit, mintha lenne is rá, e, hát nem jogosítványa de legalábbis valamiféle track rekordja, hogy, hogy pofája, össze-vissza hazudozik, de mindig messzebbre is jut, mint amennyit így becsülnénk, vagy gondolnánk, hogy baj, mennyire eljuthat. Tényleg az a nagy kérdés bennem ezzel a, a csával kapcsolatban, hogy meddig tud még lufit fújni? Szépen kozmetikázott félinformációkat megosztani a világgal, és mikor van az, amikor azt mondják, hogy elombarátom fáj van. De érted? Tehát ez teljesen igazod van, ezt csinálja, de olyasmire fújja a lufikat, ami tehát egy olyan autóra, ami előtte jár a világnak egy csomó szempontból. Még mindig. Előtted egy olyan lufit fújja, ami a saját cégét rombolja közben. Az benne sincs ebben a mostani válogatásban, szinte lassan elmondtuk a hírt, de nem baj. Jövő héten erről részletesebben fogunk beszélni, kedves hallgatók, hogy feltalálták azt a üzleti innovációt, amit korábban csak a KGS titulott felmutatni, a hónap végi termék. Az mi? Amikor, hogy teljesítsék a normát, minden egy kicsit fosabb lesz, mert nem, nem, nem, nem jut annyi idő ellenőrizni. <gül> és ezért egy kicsit olcsóbban is adják? Remélem. Nem, nem, nem. nem. KG-estében sok adtak olcsóbban, de nem tudom, 20-an -20 -20 -20 óta már nem vett el hűtöt, egy mód volt rá. Szerintem ezt tegyük el a jövő hétre, és beszéljünk még arról, hogy dizájntárgyá válik a hangszóró, mert ehhez van egy konkrét élményem is. Neked meg van egy jó kis cikket hozzá. És addigra talán megérkezik az IKEA-nak és a sonox a közös Sinfonisk nevű utca, amiről most már a nyugati sajtóban jelennek meg cikkek, és, és hát lelkesen meleg nyáll a, a körbe, uh -huh. Tehát elképzelhető, hogy nem rontották el. Viszont ö, esetleg beszélhetünk arról, hogy hogyan pisilnek az űrben, mert ez már annyira régi hír, ellenben nem tudtam neki állni. Erről még mindenképpen beszéljünk, de előtte ezt az IKEA-s dolgot, ezt vegyük azért végig, mert... Te... Ha az nem is olyan nagyon érdekes talán, hogy izé, de egyébként szerintem egyébként az állítás annak a cikknek, amit a Verge-ben olvastál, hogy design -tárgy. A, a hangszor egyre inkább egy ilyen lakberendezési eszköz egyrészt, meg megint csak ide térünk vissza, de egy öndefiníciós ön eszköz a fiataloknak másrészt, és hogy ezen meglepő módon ö, ott van az Ikea és gyárt, tehát hogy, hogy az áruházaiban mindenféle méretű és ö, funkciójú Bluetooth hangszórót is lehet venni, és hogy én most voltam az Ikea-ban, és a kezembe kaptam az 5.990 forintos ilyenibű portable hangszórót, de hogy jól néz ki, tök dizájnos, azt a fajta, tehát azt érzed, hogy egy designer gondolkodott rajta, és azt szerint dizájnolta meg, hogy mindenki maga elé tudja képzelni, ezért elmondom, hogy egy egy régi szokor rádióra kell gondolni, csak vékonyabbra, mint a szokor rádió, aminek az egyik. E, e, tehát egy téglalapról beszélünk, egy fekete téglalapról, aminek az egyik felébe ütöttek egy lyukat középen, amiben beledugtak egy pesgős dugót. Tehát egy parafa ilyen dugat, dugót. És most mindenki is tudja képzelni egy szokor rádió, amit átszúrtak egy bátlaggal. Így. <hú> Igen. Ez a. Hogy mondjuk? Előbb én is használtam a kifejezést. A pezsgis dugó miből van? Parafa. parafa. Ez az. Tehát ez a parafa henger, ezt tartja 45 fokban megdöntve állva ezt a, ezt a hangszórót, de ha kihúzod belőle a dugót, akkor ugye ott keletkezik egy lyuk, aminek, aminek segítséggel fel tudod akasztani egy akasztóra, vagy egy törölköző tartóra, vagy valami konyhai rúdra ugyanezt a hangszórót, vagy egyébként a hátizsákodra ugyanúgy fel tudod ott is akasztani. Tehát egy ilyen multifunkciós dolog, nagyon olcsó, és én mivel ott jártam az IKEA-ban, és megláttam ezt az új terméket, nem bírtam ki, hogy ne kapcsoljam be, ne csatlakoztassam hozzá a telefonomat, és ne játszak le rajta egy számot. És hát jól szól, az az igazság. Tehát, hogyha más nincs is, csak hogy 6000 forint és van szól ahhoz képest, nyilván nem viszi le a fejedet, meg nem egy háján cucc, de hogy, de hogy egyáltalán nem gáz, ahogy szól. Azzal már, már viszi a pálmát, de hogy még ráadásul tényleg egy ilyen, olyan design ami nem úgy design hogy szép, tehát nem az esztétikuma az érdekes, az sem elhanyagolható, hanem, hogy tárgytervezésen esett át, tehát nem olyan, mint egy kínai bluetooth hangszóró, ami hát mondjuk aminek a dizájnjának az egyetlen hozzáadott értéke, hogy űrtárgynak néz ki jó esetben, hanem hogy funkcionálisan ki van találva. Ami az IKEA-nál mindig igaz egyébként, és ezt én nagyon szeretem bennük. De hogy itt is, tehát hogy itt van, funkciók vannak hozzá képzelve, és erre megoldásokat ad a, az eszköz. Nagyon imádom és el is döntöttem, hogy nyaralás előtt holnap veszek egyet, mert az előző bluetooth hangszórunkban egyszerűen az, az akkumulátor elhalálozott, és ezért már nem lehet feltölteni, csak vezetékesen használni. És akarok egy ilyet egyszerűen csak azért, mert egy dizájntárgy, és mert szeretem ezt a dizájntárgyat, és megfizethető, és ugyanakkor, tehát nem is az van, hogy 6 millió forintba kerül. Kedvet csináltam, eladtam. Igazából van. De neked nem? Van kell. saját brutó hangfalam. Igen, nem kell még egy, az igaz. Több példány adásul hm. Mert hogy egyet vettem ajándékba, de kidult, hogy nem használják, és nálam kötött ki a végén. Uh -huh. És van a másik, amit a azt hiszem kínai ankercég gyártott, aminek uh, több fontos funkciója van, ez a ütés és cseppálló és uh, gumírozott és a többi, de ami ennél lényegesen fontosabb, hogy az a. Közel funkciót a kijelző, ami az Opelben található, és mutatja, hogy hány fok van kint és mennyi az óra. Abban a jogban pont beférés és nem esik ki a fékezek. <gül> Innentől kezdve viszont nem kell zsákdogóval rácsattakoznom a kocsinak a saját hangrendszerére, vagy zsákdogós kazettát beledugni a lejátszóba, ez a CD és már a mindegy is. Hanem csak ezt oda bepatintom, és akkor jó. Na jó, de akkor még a hogy pisilnek az űrben dolgot, az beszéljük meg. De van hozzá még, még egy mondásom, hogy a múltkor a magazint lapozgattam az még Mégpedig azért, mert valaki megosztott egy cikket onnan az Államotthonok rovatból, amelyben volt négy darab fénykép, és a négy darab fénykép egyikén sem láttam könyvet. Ez innen tökéz, ez állam az Államotthon kategóriában kicsit kiesik, nem is ejtően nyilván nélkül. <gül> és elkezdtem tovább lapozgatni, hogy hát ha valakinek van ebben az Isten Verde legalább három darab könyve, ami nem, nem album, de nem volt. És akkor a tizedik oldal környékén éreztem azt, hogy meg kell nézni a lap más cikkeit is, hogyha már az otthon az igazából fehér emeszelt csőbútoros, loft stílusú, élhetetlen terekről szól. És találtam valahol egy cikket, amit azóta nem találok most újra. És ott is ezt a hangszórós dolgot feszegették. Én lakásra nem használnék az Bluetooth hangfalat, Tehát, hogy nem az, hogy felrakok egy polcra egyézet, egy, egy banga is és elhúzom a cső mögött, hozzá, hogy állandóan töltőn legyen. Viszont itt meg ez volt a megfejtés, hogy Ezerféle Bluetooth kihangosítót lehet már kapni. Pakoljunk be egy szebb darabot a valamelyik polcra, azt jó az. Amit egy egyrésztről értek, másrésztről meg egy picit engedem tőle, hiszen akkor már rakjunk, valamelyet, tehát rakjunk egy ennél nagyobb zenét abba a térbe. Tudod, nekem van Google Home Minim itthon, és bár azon zenét hallgatni nem különösebben jó, de podcastot hallgatni, főzéshez, rádiót hallgatni, meg megkérdezni valamiről, arra tökéletes ez a kis vacak kapszula az egyetlen ostoba kis hangszórójával. Úgyhogy értem, és egyébként tök jól néz ki, és abszolút a design dizájntárgy. Teljesen, podcastra mondjuk én is egy bluetooth eszközt rakok ki valahová, uh -huh. és akkor szóljon a telefonomra, ami ott van a zsebemben. Ö, pont a zenénél van a, egy a váltás szerintem. Ott, persze. És itt felmerőzok, és egyébként hallgatnak emberek zenét. Hát figyelj, minden jel szerint igen, máshogy hallgatnak, mint ahogy mi szeretünk hallgatni, de hogy, hát érted, a Spotify soha ilyen jól még nem állt, sőt, a konkurens szolgáltatások is gombamódra szaporodnak is, meg aztán még egyre több pénzt is keresnek, akár a YouTube Music-ről beszélünk, akár a, tudom én, a Apple műzikről. Ide van egy kapcsolódón viszont. A múltkor vettem Bandcamp-ről zenét, egy brit művésznek a alkotásait. Ez ilyen, alapvetően digitális streamingre hajtottam, onnantól ez a Bandcamp app belül elélem az összes cuccot. Bandcamp-en vannak fent azok az arcok, akik Spotify-on nem feltétlen, mert olyan ötleteik vannak, mint például szeretnék a saját zenéik után pénzt kapni, nem csak élvezni a lejátszások után növekedő számot. És te pedig ezt beszoptad és fizettél nekik. Ajajajajajaj. Aj, aj, aj, aj. De rendszeresen szoktam különböző embereknek fizetni ezen a platformon, és nagyon élvezem is mindezt. És most egy olyan csomagot választottam ki, ami fizikai CD is, amit kipostáztak nekem, szép kis kartonborítékba, az öt darab cd lemeztem, nem tudom, 10 font, 20 font valami mi összeg volt. Egyedileg megpecsételt kék indomintákkal az öt darab cd -el. Nagyon kis csinos. Az dolog, hogy jó hallgatni, és beszoktam rakni a CD-ről legrebbel zenét egyébként, vagy az internet letöltött zenét. De amikor kibontottam, hogy megnézegettem ezeket, akkor az ez a... Hmm, ez tulajdonképpen egy tárgy, ezt lehet szeretni. És ez abszolút nem minden CD-nél van meg, mert valahol adathordozóként viselkedik az a lemez, hogy annak akart tűnni. Ennél meg nem ez volt, hanem a de jó ez a kék inda, mint Milyen jó szint választott hozzá az ember. Uh -huh. Teljesen értem. Plusz ott volt benne egy kis kézírásos cetve, hogy kedves Ádám, köszönöm, hogy támogattad a munkámat. Úgyhogy vissza is írtam egy e hogy de viccelj már. Hát, hogy ne. <gül> Édes a csém, ha itt letegezhetlek. <gül> Nagyjából. És akkor, hogyan pisélnek az űrben? Hát ez a, a legjobb trend volt. Most az adás előtt küldtem ki a hírlevelemet, a rakaszt, és szerelmet vallottam a twitter ami nem az igazi, tehát ezek a dolgok, amiket emberek hosszú egymást követő folyamban írnak meg, ezek idányos esetben lennének, vagy cikkek, csak ezeknek már nincsen divatja. Azt pedig azért nem nagyon sajnálom, hogy nem Facebook bejegyzések, mert akkor büdösedben még egyszer nem találnám megolvasás után, ahogy bezártam azt a tabot, tehát oda inkább semmit ne, egy mód van rá. Azt remélem, hogy, hogy Mary Robinette Coval, aki amúgy egy science fiction szerző is, vagy leginkább az, ő ezt megírja valahová majd rendesen hogy hogyan pisélnek az űrben, mert egy laza sok tweetben ismertette ezt a Twitteren. Kezdve azzal, hogy a Mercury programban hát nem igazán volt semmilyen megoldás erre. és, és azért nem volt, mert úgy gondolták, hogy hát fellövünk egy embert, meg a Földet lejön. 15 percet töltött fent, az alatt nem kell pisiln. Igen, az, hogy a steptáncot lejt a űr kapszulában, azt meg fogja oldani. Ennyit áll az ember sorbe koncerten is. Csak hogy lassabban sikült a fellövés, de sepörnek meg pisilhetnék volt, és megkérdezte a kontratők, mit kell csinálni. Így volt az, hogy húgyban tocsogva lőtték fel szegény csávót. Hát megkérdezte, hogy belepisilhet-e bele a szkafanderébe, és a mérnökök megtanácskozták, és úgy döntöttek, hogy hát ebből nem lehet baj, persze. És Dan. Igen, aztán később, amikor már hosszabb időket töltöttek az űrbe, akkor kidolgoztak egy, ami mindig csak férfiak mennek fel nagyrészt, egy farokra applikálható Mm, upszerre a dolgot. Rögtön három méretben, hiszen az emberek mérete különbözik. <gül> nagy Kicsi közepes és nagyban, mivel minden űrhajós azt mondta, hogy neki nagy kell, és ellenben ez nem volt igaz, ezért lecsúszott pisilős kotonú ellenben hújban tacsogó űrhajósok járták az űrt ismét csak, úgyhogy később átnevezték ezeket extra nagy, hatalmas, valamint hihetetlen méretűre Igen. De azért ezt volt a tökéletes <há> És akkor egyszer csak kiderült, hogy nőt küldenek az űrbe, és hogy egy nő egy kotonszerű de farokra aprikálható eszközzel nem tud mit kezdeni. Tehát egy egészen új rendszert kellett kitalálni. Arról ne is beszéljünk, mert hogy valamit olvassatok is elkedves hallgatók, hogy a, a szarást azt pedig valamilyen szikszalag, tehát a segre szikszalagozott zacskóval kellett megoldani. Szóval jöttek a csajok, és a csajoknak egyszerűen ez a kotonos megoldás, ez nem volt jó. És akkor kellett valamit csinálni. Azt hiszem, ott is először a zacskó volt, nem, először a, a, a pelenka. Igen, az űrjós pelenka. A pelenka volt a megoldás. És aztán egészen sokáig váratott magára az a mai is alkalmatosnak számító rendszer, ami, ami porszí, tehát ami lényegében egy cső és egy porszívó együttéléséből eredezteti a pisilést az űrben. Nagyon jó, bónusz szerintem, hogy megírta még, tehát pár ilyen mindenkit nyilván foglalkoztató kérdést re is megírta a választ, például, hogy, hogy mi történik egy űrhajóssal, hogyha fingik egyet az űrben, meghajtja őt az, mint rakéta, kilövés, és arrébb lebege az űrállomáson, e, mint megtudhattuk. Kipróbálták? Nem lebege arrébb, nem elég nagy a, a nem felhajtó ereje. Milyen ereje van? erő. Mindegy. Tehát, hogy a, a meghajtásnak kevés egy pukizás. Igen, és valahol ebből a trendből esik ki az is, hogy amikor az első amerikai női űrhajós ment fel húzamosabb időre az űrbe, akkor a mérnök férfiakat előálltak kis karének és megkérdezték, hogy két hétre ment a hölgy. Igen. Hall hallottak már erről a menstruáció nevű dologról mindahányan. Számoltak kockás papíron, jól gondolják-e, hogy száz darab tampon elég lesz amire a csaj körbe röhögte, őket, és közölte, hogy picit túlbecsülték a dolgot, ezek utána a férfiak megfelezték ezt az összeget, és ötven darab tamponnal. Két hétre. Két <gül> hétre, hát igen. A témában kevésbé járatos férfi hallgatóinknak mondanám, hogy hát a napi egy tampon az körülbelül úgy elég esetleg kettő, hogyha nagyon, nagyon akarjuk, hogy minden nagyon, nagyon higiénikus legyen, tehát a kettő az még oké okay lehet, tehát mondjuk egy egy 30 tampon két hétre az ugye akkor kell, hogyha valaki két hétig menstruál, de egy menstruáció az mondjuk öt napig tart, legalább inkább, tehát hogy a tíz tampon az, a, az egész biztos, hogy egy hónapig elegendő. Ugyanitt ez az egész te arra is magyarázatot nyújt, hogyha esetleg valamelyik ültök veszi a fáradtság, és például az Apollo a különböző rádiós forgalmazásainak az átiratait megnézi úgy nagyon ajánlok én, 13 ast félig elolvastam, aztán jött egy hatáldás, meg kellett írnom a cikket, tehát a, a végét ezt már csak ö, lapozgattam. Plusz hát a sztori végét mindenki tudja. De hogy, ö, hogy miért beszélnek arról különböző úrajósok, hogy kinek a lebegő szarját látják éppen az űrkapszulában? Kérlek szívesen drága barátaim azért, mert ilyenek megestek. Az űrkutatás, az egy alapvető a moskos biznisz a szó legszorosabb értelmében, ö, Ugyan itt még mindig van olyan, hogy az ilyesesen elromlik a WC, és akkor vissza kell térni a zacskó pisilős módszerhez. Amikor először láttam ezt a, ezt a Twitter folyamot, akkor az volt hozzá komment, hogy na akkor kibeszélt arra, hogy menjünk a Marsra. <gül> Erről jut eszembe. Egyrészt mióta nem volt adás, azóta megünnepeltük a Holdra szállás 50. évfordulóját. És ezzel kapcsolatban mindenki végig tárgyalta, hogy miért is, tehát hogy azok a konteók, amik szerint a holdra szállás nem történt meg, hanem hollywoodi stúdióban forgatták, és Ridley Scott rendezte az egészet, hogy ez miért nem lehet így igaz. De az ehhez kapcsolódó cáfalatok, hogy a zászló azért lebeg, mert pöndörödik meg ilyenek, tehát ehhez képest van egy ennél sokkal-sokkal egyszerűbb magyarázat, amit egyébként egy index cikk adott meg nekem. Mi szerint, ha jól emlékszem, lehet, hogy a 21.hu volt, ezt most sajnos nem tudom felidézni. Valaki csinált egy interjút Almár Ivánnal, az egyik legismertebb magyar csillagásszal, aki a holdraszálláskor kis, az oroszok által adott távcsövével követte az eseményeket, mert távcsöven lehetett látni a holdraszállást magát. És akkor én ebből jöttem rá, hogy tele volt a föld emberekkel, akik távcsavon keresztül nézték ezt a dolgot. Tehát az, az oké, okay, hogy a Hollywood lefizethető, a NASA nem köp, és senki nem árulja el a dolgot, de hogy teljesen független emberek, az oroszok már, mint akkor még szovjetek, a KGST országok és egyéb harmadik utas országok csillagászai nézték távcsavon, hogy mi történik azokat nem lehetett sem lefizetni, sem átvágni, sem vetíteni nekik valamit. Egyszerűen ezt egy csomó ember látta, úgyhogy bárki, aki még egy szemernyi kétséget is táplál a tekintetben, hogy az 50. évfordulóján még mindig nem elhihető esetleg, hogy elhihető-e a holdraszállás, hát ne hülyeskedjetek, gyerekek, a holdraszállás megtörtént. Két dolog, egyrészt fent van az a tükör, amit meg lehet lőni, és visszaregen jön róla a lézer, csak jó pontosan kell célozni a prezenterrel. Uh -huh. A másik pedig, hogy hát ugye a kerozint nem olvasztja meg a holdat, tudjuk, hogy csalás volt. <gül> Ez akkor egy-egy döntetlennek mondanám. Még annyit jutott eszembe, hogy a, a múlt heti, már előbb emlegetett filmmaraton egyik állomásán megnéztem a First Man című talán tavalyi filmet, ugye? Olvaszt ahol... én is megnéztem. És nem is rossz. És hát tulajdonképpen nem is rossz, igen. Ugye ez Neil Armstrongról szól, ő a főszereplő, az ő életét követhetjük végig, meg azt az ő motivációit, azt, hogy az ő fiatalon, mármint, hogy pár évesen meghalt kislánya, betegségben meghalt kislánya, az hogyan motiválta őt mindabban, amit elért. Egy ilyen lassú, és igen, az jó szó rá, hogy egy lassú film. Van fajta szezonnyi egyébként az ilyen viszonylag lassabb életre ez a filmeknek. Igen amit én kicsit jól viselök, énnek örülök. itt uh, nyilván láttad a számolás jogát. Ó, nagyon is láttam a számolás jogát. Azt még sokkal jobb szívvel ajánlom. Ami meg az ugyanez a földről. A számolás joga ugye arról szól, hogy a holdra a szálláshoz uh, még többnyire matematikusok számolták a pályaadatokat, meg, tehát hogy kézzel számolták ezeket a dolgokat, e, és egy adott ponton, a, hogy is volt? Tehát, hogy, fe, hogy nőket is alkalmaztak, de egy külön elkülönített helységben, mert hogy a nők még nem voltak bevethetőek, vagy nem tudom, nem voltak elfogadhatóak, mint egy ilyen projektben közreműködők. Hát plusz feketén nők, és akkor még bőven a polgári küzdelemnek az elején vagyunk. És ráadásul feketék voltak, így van. És aztán ez a, ez a női számolócsapat, hát a film szerint mindenképpen úgy volt, hogy ők mentették meg, tulajdonképpen a Holdra szállást, az ő fantasztikus számolási képességeikkel. Az egy nagyon-nagyon szórakoztató és szerethető film, és még talán elgondolkodtató is. A First Man ehhez képest egy lassabb, kevesebb tanulságot adó, inkább szép, mint uh, okos film, de hát a, a 2010-es évek legjobb hapsia játsza benne Armstrongot, és már ezért is ajánlható. Te meg, ugye megmondod a nevét, én most nem Tudom a színész nevét, természetesen, hiszen ez sosem nekem szokásos kerülni. Sosem szoktam tudni, ellenben most megnéztem, hogy Catherine Johnson, akiről a számolás joga szól, ő még él. 1918-ban született, idén kereken 100 éves. Hát idén kereken 101, akkor, ha 18-ban született. 101. évében van. Augusztus 26-án majd megemlékezünk adásban róla ismét. Jó lesz, ja Istenem, de ezt, ezt, nem, ezt el kell varjuk. Hogy hívják a? A színészt, aki a tudom én, a La, La Land sztárja. Odhatsz még olyan filmeket, amiket nem láttam. És korunk legjobb hapsia. Nem segítesz. De korunk legjobb hapsiával már problémáim vannak, de körösem, keresem, csak egyelőre egy kami feldolgozást találok. Jó van, akkor addig is én kiadom a hallgatóknak, házi feladatnak, hogy akik még nem vágták rá azonnal, hogy kiről beszélek, azok nézzék meg, hogy ki a főszereplője a First ranch filmnek, és ha már arra járnak, akkor esetleg nézzék meg magát a filmet is, tényleg érdemes. Szerintem most már tartottunk annyi, annyi szünetet, hogy mindenki ült ezzel a rádió, Bluetooth hangfal, telefonfülhallgató, vagy futótársaival, hogy Ryan Gosling. Ah, köszönöm. Így sokkal egyszerűbb nekem is jobb lesz elaludni, hogy tudom, hogy Ryan Goslingnak hívják a főszereplőt, akit én a tízes évek legjobb hapsiaként azonosítottam. Igen, a trükk pedig az volt, hogy a filmnek a címében nem szerepel a d szó, hanem First mennek hívják a filmet. Így van. Én is ezért nem találtam meg először a videótékában, ahol kerestem. Na jól van, e, Már a mindenen túl vagyunk. és. E hosszúságvoldást vettünk fel, az, az igazság. Így van, de majd kivágom a csendeket, és így visszatérünk a másfél órás hosszúsághoz. Nagyon köszönjük, hogy olyan sok érdekes dolgot küldtök nekünk, amiről nem minden esetben számolunk be, mint ahogy most is kaptunk tőletek néhány nagyon jó kommentet. Például ezek között tényleg csak az egyik, hogy a, a Hongmang operációs rendszer, amit a Huawei fennhangú hirdetett, az szerintünk, mármint a hallgatónk szerint nem is létezik, az egy kamu. Aztán a hírek is próbálták megerősíteni. De kaptunk Donald Trump-pal kapcsolatos remek mémet, illetve kaptunk egy veteményes kertről is beszámolót, azt külön imádtam. Szóval köszönjük, küldjetek máskor is, nem biztos, hogy az adásba átemelődik, de minket mindenképpen inspirálnak ezek az írások. Igen, továbbá, hogyha már olyanatok vannak, akkor igazán lehet minket értékelni az iTunes-ban, hogyha vannak még ebből felhasználók a hallgatóink között. Itt vagyok mindjárt én, ugye? Ferencen kívül. Ezzel gondoltam befejezni, annál is inkább, mert az ördögi védje felé hogy nyújtsuk fel, fel a szilícium vagy a picsába Ádám névét, mindig nincsenek észre, de nagy erőkkel dolgozom rajta. Ja, ezt nagyon szeretném, hogyha lenne egy ilyenünk. Szuper. Jó, ha esetleg olyanatok van, kukkancsatok be a Patreon oldalunkra patreoncom és ott majd megtudjátok, hogy miért van ez az oldal egyáltalán. Ott vagyunk, hát mindenhol ott vagyunk, Spotify-tól, a, Spotify a Twitteren át a Ivivig. Iviven vagyunk még? Nagyon vicces, hogy ezt mondod. Valószínűleg már nem vagyunk. Ennemben pont a napokban hallgattam egy régebbi Gombabresz szólást, ahol, ahol szóba került az, hogy beletőket őket az Iviven. Nem mondom, hogy értem a leállósában röhögni, mert ott is állt a forgalom, de az így picit felszaladt mind a hány szemöldököm, csak lehetett. Ők régóta vannak jelen az internet világhálózatán. Jól van, szóval, kedves hallgatók! Kitartás, a nyári ritkább adások tényleg csak arról, tehet, vagy arról szólnak, hogy olykor egyikünk másikunk lép erre-arra. Az gyanítható, hogy most ö, egy hét múlva újra évünk, de ha mégsem, akkor mm, én a tengerben maradtam, vagy valami ilyesmi. Addig már tartsatok ki. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok! Sziasztok!